Comencen les jornades. Hola. Bé, bueno, bones. Eh... En primer lloc, benvinguts a tots i a totes. Eh, jo sóc el Manel, sóc un pare de l'escola de Picamixons. Eh, després, quan fem les intervencions, jo començo així perquè una mica la idea era que la gent, quan en el debat obert i tot plegat, es presenti, perquè som gent de molts llocs i, i està bé també que ens anem localitzant i... Bueno, una de raons de la xerrada era fer xarxa no? i està bé saber d'on ve cadascú. Bueno, i em toca presentar una mica de què va el tema aquest de la, de la jornada de l'Amazó I, i la qüestió és que una mica tot això neix d'una primera trobada entre algunes ampes del territori en les que bueno, vam quedar per compartir necessitats, inquietuds i, i bueno, inicialment potser vam ja estar parlant més de temes tècnics, com podria ser necessitats amb els transports, amb el menjador, temes d'infraestructures de les escoles... Però aviat, fruit d'aquesta trobada una mica un dels temes que vam voler, o que va començar a despertar una mica passions entre tots, era el tema de com és aquest espai educatiu que tenim a les escoles rurals. No? És a dir, som conscients que som un... és un espai que reuneix unes potencialitats, però a vegades, en la quotidianitat, el que veiem és que hi ha algunes mirades que li troben com certa negativitat una mica al fet de ser espais petits, el tema de que siguin aules multigrau, és a dir, que conviuen nens de diferents nivells, i ens sorprenia una mica el fet de que nosaltres presament la mirada que veiem era com a molt positiva, no? que tenia moltes potencialitats un espai així. Aleshores, fruit d'aquestes inquietuds, vam una mica parlar, o sabíem, o teníem noció, d'una sèrie de sigles que existeixen des de molts anys, no? ja sigui el GER, ja sigui el CERC, ja sigui el PEIER, no? I llavors vam començar a dir, bueno, resulta que des de fa potser 40 anys hi ha gent que està estudiant, que s'està mirant les escoles rurals, que està pensant temes pedagògics i no ens coneixem. Llavors, en aquest exercici de revaloritzar les nostres petites escoles, doncs ens venia a de gust contactar amb gent que potser des de l'acadèmia porta anys creant espais de debat, no? I una mica així, doncs, em coneix el Joan i la Conxa. Sabíem de, que també la Laura participava no? del GER, que és el grup interuniversitari d'escoles rurals. I una mica la idea era, doncs, bueno, intentar crear un espai en què estiguessin famílies, on hi hagués mestres, i que també hi hagués doncs, tota aquesta gent que porta uns anys no pensant sobre, sobre com són les nostres escoles, què s'hi pot fer, i tot plegat. Ja és una mica d'aquí neix la idea d'aquestes jornades, val? que ens fa molta il·lusió que estigueu aquí tots plegats. També hi ha gent que ha fet molts quilòmetres, no? I és com... Uh, certament sorprèn, no? Ho té les associacions socials, però dius, hòsties, que hagi vingut gent de la Cerdanya, de Castelló... I després, doncs també, al canvi a la fi, gent de totes les escoles que, que ara conformarem l'ASERN, no? És a dir, una de les... O si sigui, el moment en què es troeixen aquestes jornades és interessat perquè'zer Francfurí que la formem l'Escola de la Masó i l'Escola de Picamoxons, donc l'any vinent s'incorporaran dues escoles noves, no? que serà la de la Riba, que ja fa molts anys que existeix i la Masó que es rebrirà després de multi. Vila de Montral que es reobrirà després de moltíssims anys. I l'altra idea era aprofitar un espai com aquest, en què ens veiem les cares i podem parlar tranquil·lament, lluny de la velocitat de cada dia, no? de les famílies, de complir amb totes les feines, d'atenció als fills, etc., les mestres amb tot això, a més la seva feina quotidiana, ens doncs trobar un espai on poder-nos comunicar i fer una visió una mica des de fora, d'una no? mica lluny de com són les nostres escoles. Som conscients que no existeix un model d'escola rural, segurament seria bastant negatiu que existís, i, però el fet de poder intercanviar, no? igual ens permet que després cadascú, quan torna al nostre territori, com a família, com a mestre, doncs, bueno, poder rebre experiències que després, barrinant, les doncs, podem portar a la pràctica. I no sé, m'havia escrit coses, ja no sé... Bueno, bàsicament seria això. Aleshores, us presento la Laura, va, la Laura Domingo. Eh, ara em tocaria dir tot el seu... Això. Sí, sí. És mestra, psicopedagoga, doctora en pedagogia, investigadora de la Universitat de Vic i membre del grup interuniversitari d'escola rural. Eh, bueno, doncs la convidàvem una mica que ja ens fes una panoràmica global de l'escola, també són... En... La gent del grup interuniversitari, a de d'estar la universitat, són gent que ha trepitjat, ha treballat a escoles rurals, doncs una mica que ens procedin fer una visió global i aportar diferents aspectes perquè després podem debatre. No? L'estructura és que hi agafa fa la ponència, després s'obrirà un torn de paraules, eh, en el qual doncs, hi haurà diferent gent que us presentaré després, i una mica la idea és que tots, eh, un cop llegirà la ponència, puguem intervenir i compartir. No? Una mica era la funció, la finalitat que buscàvem d'un espai així, que puguem marxar doncs, amb una mica de feedback de, de cadascú. Llavors, simplement recordar que quan algú faig una intervenció, doncs que es presenti, no? I jo crec que ja està us passo a la Laura i després us tornem a veure. Merci. Hola, se sent? Sí, Hola. molt bé. Doncs bon dia a totes i tots. En primer lloc, donar les gràcies a les Ampes de l'Azer al Francolí per convidar-me... Se sent? Sí, sí. sí. sí. Especialment el Manuel Nicolás, doncs, que és la persona amb qui hem estat en contacte, han sigut diverses trucades telefòniques per acabar de concretar tot això i doncs, eh, també destacar el valor que té el valor que, té que aquesta iniciativa s'hagi promogut des de les famílies, no? des dels de pares i mares justament de les ampes de les diferents escoles de la ZERD perquè això no és gaire comú i per tant doncs, des de la universitat, des de les persones que treballem a favor de l'escala rural, doncs us volem felicitar als pares i mares d'aquestes ERS per aquesta gran iniciativa. També vull agrair als meus companys del GER, a la Concha i en Joan que estan aquí davant i per cedir-me la paraula perquè ells dos, qualsevol d'ells dos, ho hagués pogut fer molt i molt bé a les quatre coses d'onc que avui jo us explicaré. Això primer. també explicar-vos què és el GER. El GER, perquè això de les sigles, eh, a la universitat en fem servir moltes i a vegades ambolica. El GER vol dir grup interuniversitari d'escoles rurals. Som un professor o professora de cada universitat catalana que ens dediquem a treballar amb tot el tema d'escola rural. Llavors, ens doncs, trobem un cop trimestralment, aproximadament, per posar en comú com estem treballant de cadascú des de les seves universitats al tema. No? Doncs, per exemple, els plans d'estudi, si tenim assignatures, si hi ha professorats que tenen en compte l'escola rural, si fem pràctiques, si es preveu, per exemple, un màster, si tot això, eh? i treballem col·laborativament i cada any organitzem unes jornades d'escola rural per a estudiants de mestres que tenen molt valor també perquè són interuniversitàries i tampoc s'estila gaire que totes les universitats eh, es posin d'acord i que el NEXE sigui un tema, en aquest cas l'escola rural. No? Normalment hi trobem moltes jornades, moltes conferències moltes... que són d'uno no organitzades per tal per, per qual, però que totes les universitats catalanes es posin d'acord any rere any eh, per anar voltant del territori organitzant les jornades d'escola rural també diu molt trobo de, del país on estem amb... Um... Vull començar fent referència a, a l'edifici d'alt valor històric que hem visitat aquest matí, un polner eh? molt breu. però fa molt vaig pensar que els Tiers a la masó va ser una de les quatre escoles creades per la Montcomunitat inaugurades abans del 1923. A les altres va, va ser una de les quatre les altres van ser a torns a les Garrigues, Sant Llorenç Sabany, al Vallès Occidental, i Palau Sabareda, a l'Alt Empordà. Simplement com a punt històric, que penso doncs que en altres llocs queda forçat, però aquí a eh, gens, no? perquè realment té molt valor. Sense més, començo. Aquesta era la diapositiva per agrair que m'haguéssiu convidat. Molt, molt ràpidament, simplement per situar, eh? La meva formació acadèmica és de mestra, vaig treballar a, a diferents escoles, tant ordinàries com a escoles rurals, fins que eh, va ser la pròpia feina a l'escola rural la que em va portar doncs, a voler-me matricular en un màster i voler fer recerca sobre el tema i voler saber-ne més. Um, el motiu de la meva recerca era aquest, el fet aquest de des del secretariat aquí també veieu més sigles des del secretariat que és una associació és un grup de mestres d'escola rural de tota Catalunya amb el qual jo vaig començar a formar part parlaven de model d'escola rural i a mi aquest terme de model d'escola rural em produïa com molta inquietud de dir quines són les característiques de l'escola rural com per parlar d'un de, model d'escola rural. Perquè jo cada cop que em visitava o que treballava eh, a diferents escoles me m'adonava que cada escola era molt diferent, no? I llavors em, em qüestionava què, què s'entén per model d'escola rural? Que, quines són les característiques que defineixen no? una escola rural? Aquí va ser quan vaig començar doncs la meva tesi doctoral, que la vaig acabar el 2014, i concretament, eh, per la meva formació en pedagogia, eh, la vaig centrar en la didàctica, és a dir, com aprenen nens i nenes de diferents, any, de diferents anys junts a la mateixa classe. O sigui, justament, és la part aquesta més didàctica. Per tant, avui, a part de... Um, a part de... Ui? Ah, a part de fer-vos una petita panoràmica sobre la situació de l'escola rural de Catalunya, uns quants apunts més eh, numèrics, si voleu, eh, us explicaré també les potencialitats que pot arribar a tenir l'escola rural i obrirem el torn, sobretot, és el més important, eh, de compartir reflexions, davant, molt bé, les, més, les preguntes inicials les que em porten a, a voler investigar eh, sobre aquest tema és què és una escola rural, què, què s'entén per ruralitat? Podem parlar d'un model d'escola rural que jo llegia i, i que des del secretariat d'escola rural defensaven? I si podem parlar d'aquest model d'escola rural, quin és? No? Com, com es defineix aquest model d'escola rural? Bé, la primera pregunta que us faria seria Catalunya és rural o urbana? ara us faré fer a vosaltres el, el meu itinerari que vaig haver de fer jo per resoldre totes aquestes preguntes vull que us hi sumeu perquè així doncs el podem compartir una miqueta més què penseu que la Catalunya és rural o urbana? Ah, és una pregunta eh? rural? per extensió rural rural teniu una pista eh? a sota teniu una pista bé Catalunya és rural i urbana, les dues coses. Per què? Des d'un punt de vista geogràfic segurament és rural. Per què? Perquè si mirem l'extensió, si mirem un mapa de Catalunya, no? tota l'extensió, l'extensió predominant geogràfica és rural. Tenim molts nuclis diguéssim rurals, però demogràficament on s'agrupa la majoria de població? urbana, sí, a prop de, de les capitals, però especialment de la metropolitana de Barcelona, no? Per tant, des del punt de vista demogràfic és urbana, eh? per tant, la pregunta tenia trampa, eh? eren les dues coses. Què passa? Eh, hi ha molt poca recerca sobre la temàtica, és veritat, som molt pocs eh? a la universitat, som, som contades som una persona a cada universitat, o dues com a molt, eh? Si ho bueno, sí, segueixo. Som una, una persona com a molt dues de cada universitat que fem recerca sobre aquest tema. Per tant, és un tema eh, poc estudiat, molt minoritari, però no per això molt, és, no és important, és molt important. El 30% de les escoles de tot el món, el 3 són multigrau. Que no, que no vol dir rural, eh? però multigrau, és a dir, que tenen nens i nenes de diferents edats junts a la mateixa aula. Per tant, eh, proporcionalment, si ho volem mirar en numerosos objectius, és força alt. Eh, Coladarci, -sí, que és un autor important, diu que eh, l'escola rural és un de dels àmbits d'estudi dins de la recerca en el món educatiu menys estudiat que s'ha dedicat menys esforços, diguéssim, econòmics, menys investigacions, menys recerca per l'àmbit d'escola rural. I de fet, l'escola rural es troba en un problema que és que eh, el concepte canvia molt, depèn on ens situem el país on ens situem no? no és el mateix una escola rural per exemple aquí a Catalunya que una escola rural doncs, al continent africà o a Llatinoamèrica les necessitats les característiques són molt diferents no? llavors diem que hi han eh, ha uns problemes primer de tot epistemològics, que vol dir de significat Cadascú, no, per a cada lloc del món l'escola rural eh, té unes característiques pot tenir unes característiques molt diferents hi ha, hi ha llocs que es diuen per exemple uh, small schools no? escoles petites no tothom fa servir escola rural no? la traducció en anglès seria rural school però no tothom fa servir aquest terme llavors això que pot semblar molt secundari a nivell de recerca és molt important perquè si no ens estem referint al mateix si no utilitzem les mateixes paraules per referir-nos al mateix, doncs quan fem recerca o quan busquem una bibliografia doncs resulta molt complicat avançar en aquesta línia. Veig que els problemes tècnics segueixen, jo encara tinc el cap al power, potser més endavant no, però de moment encara el tinc. Molt bé, després, a part dels problemes epistemològics, també hi ha els problemes polítics, ja ho sabeu. A les grans urbes, doncs, és on, on hi ha el poder, és on predomina aquesta visió urbana val? i problemes socials eh? també doncs, que anirien en la mateixa línia no tots i totes defensem els que estem aquí segurament sí però no tots i totes li donem el mateix valor no? a la ruralitat i els petits municipis i a l'educació en el món rural ah, per tant, aquest també és un altre dels hàndicaps Ara falta aquí Vinga, que anirà just, eh? Just quan el necessitava Aviam sí. Aquest és el son de qualsevol ponent, eh? Que a mig conferència el PowerPoint se te'n vagi sí. Estava a l'escriptori, si sí. sí, no el tinc el pen, eh? Sí, però estava a l'escriptori ah, El poso el pen? Si, sí, aquí no hi és, no? No, perquè és que l'altre és tu. a la trompa. Sí? Sí? Ara sí que hi, més perquè descanseu una mica. Està tot pensat, eh? aquí, eh? Epistemològics, polítics, econòmics, socials, això, doncs ja ho he explicat. Algunes dades per situar-nos, d'acord? A Catalunya. Bé, el 30% de les escoles al món són multigrau, eh? això com a dada eh, internacional. Després, a Catalunya, quantes escoles rurals tenim? 278. 278 escoles. Rurals. Què tenem per l'escola rural? Així molt ràpid, eh? Que està situada en un petit municipi sí? Hi ha autors que diuen que és un petit municipi eh, Pobles fins a 3.000 eh, Jo trobo que són molts, eh? Però fins a 3.000 habitants Perquè la majoria de pobles hi ha de 3.000 habitants I a les escoles ja són grans Però hi ha autors que encara diuen 3.000 Fins i tot 5.000 Jo trobo que és, és molt um, 88 zers Sí, aquí tenim la 0 al francolí, doncs 88 eh? a tota Catalunya 60 escoles rurals que no estan amb 0, és molt eh? són moltes escoles les que no estan amb 0, les que per temes per exemple geogràfics eh, ve al cap eh, l'escola de Rupit per exemple Rupit per on està geogràficament doncs no té cap escola rural a prop, i és una escola rural és petitona però no, no forma 0 Comparteix alguns mestres amb altres escoles de, de prop però de municipis grans Aquestes escoles es diuen agrupaments funcionals Hi ha 10 escoles rurals i menys de 10 alumnes no, no. Sí, Lligat amb això um, Ahir vaig compartir una notícia al grup de rurals que, que administro al, al Facebook que hi havia unes illes que um, a Escòcia, les illes Outsquerries, que hi ha 75 habitants i només hi ha un nen en aquestes illes i per tant hi ha una escola rural amb un sol nen no? sí, és una dada curiosa però aquí a Catalunya hi ha 10 escoles rurals amb menys de 10 alumnes, però el mínim per mantenir oberta una escola són 5 d'acord? Menys de 5 alumnes i bones previsions, diguéssim, al municipi de nou nats no es pot mantenir l'escola oberta. En total, els alumnes d'escola rural que tenim a Catalunya són 11.048, 1.441 mestres d'escola rural i d'aquests 314 són itinerants, per tant, d'educació física, d'anglès... Sí, no ho sé, aquestes dades us sorprenen? No? Era el que més o menys teniu al cap? Sí? Va bé, no?, per situar. Ara, com sabeu, el pla pilot del departament, eh, el departament d'ensenyament vol incloure el 03. A dins de les escoles rurals. de fet aquesta va ser una reivindicació de famós àenge eh, del Secretariat d'Escola Rural que demanàvem donc que els petits municipis, la llar d'infants l'escola Bressol, que es contemplés els petits municipis perquè si les famílies des dels 4 mesos ja porten els nens i nenes en un altre municipi és molt fàcil doncs, que després els 3 anys segueixin amb aquesta dinàmica no? llavors era molt important el, pla, el departament sembla doncs, que ho recollir. I i doncs, ara Tarragona concretament a Montsiau us he posat aquí els pobles que a partir d'aquest curs o sigui que ara ja estan tenint el 0,3 com tot és una bona iniciativa però s'ha de fer ben feta La l'acident hora també era una bona iniciativa però s'ha de fer ben fet eh? s'ha sí, de, de ser previsor s'ha de calcular, s'ha de portar a terme degudament no n'hi no, no fa no ha prou amb bones idees també s'han de poder portar la pràctica bé algunes dades, aquest PowerPoint ja us el passaré i podeu facilitar a tothom que heu vingut, com que us han agafat les dades, dir, no, no us preocupeu eh, per aquestes xifres numèriques. Molt bé, una part de la meva tesi doctoral, de fet el primer pas, va ser intentar buscar una definició d'escola rural. Buscant aquest model que parlava el secretariat, doncs jo també em vaig eh, obsessionar, es pot dir, a buscar la meva pròpia definició d'escola rural. Com ho vaig fer? Vaig buscar definicions de la segona meitat del segle XX i XX 21 d'escola rural. un total de 42 definicions de, no només d'investigadors de Catalunya i Espanya, eh? no només d'investigadors, sinó també de novel·les de diferents llibres on es retratés l'escola rural, sí, la segona meitat eh? del segle X XX i 21 llavors, a partir de la història conceptual que és un tipus de recerca que fem vaig anar buscant les convergències entre aquestes definicions el que es repetint si sí, el que no fos divergent simplement no? el que es li repetint i que no fos propi de l'etapa històrica. Per exemple, a l'etapa de la franquista és lògic que van canviar les escoles no? i que doncs totes eren d'un estil, però això era perquè estàven vivint un moment de la història determinada i venia per, no? per decret o diguéssin no era, no era l'evolució normal de l'escola. Vaig intentar doncs, obviar aquestes característiques pròpies. Amb aquest treball em va ajudar en Joan Soler, que totes les persones doncs, que vulguin saber més sobre escola rural, sobre la història de l'escola rural us animo a llegir els seus articles, estan penjats a la xarxa, Joan Soler i Mata, perquè realment doncs, ha fet un bon recull històric de Catalunya i, i Espanya sobre la història de l'escola rural. Ara us llegiré el, la definició, la definició que vaig aconseguir després d'aquest treball, de, després d'aquest recull eh, amb les 42 definicions i que és una definició doncs que eh, serveix per eh, explicar com és l'escola rural a Catalunya. Una escola rural és un centre d'educació infantil i primària, de titularitat pública i que es troba en un petit municipi, considerat aquest menor de 3.000 habitants. La seva característica principal és que els alumnes estan organitzats en aules multigrau, és a dir, en grups classe on hi ha nens i nenes d'edats diferents amb la mateixa mestra. Aquest tipus d'escoles petites situades en un context rural es troba en constant transformació, deixant enrere la identitat tradicional de ruralitat. Han patit un abandonament històric per part de teòrics i pedagogs i adversitats administratives polítiques. En contrast, sempre ha estat molt vinculada al seu municipi, tenint una funció social activa i esdevenint l'únic focus cultural d'aquest. L'escola rural sempre ha necessitat mestres integrals i polivalents pel gran nombre i diversitat de tasques que han de realitzar. Tasques organitzatives i plantejaments pedagògics per atendre els grups heterogenes d'edat i la interacció multigrau que requereixen d'una formació específica, present actualment a la formació inicial de mestres. Afegir que l'ambient familiar d'aquestes permet tenir un tracte més personalitzat amb cada alumne i s'intenta respectar el seu ritme d'aprenentatge. Per acabar, i això és el que vull destacar perquè la meva xerrada diguéssim que surt d'aquest fil eh, que explico ara, per acabar destacar que és constant la seva voluntat de trobar i reivindicar una fisonomia pròpia i que a totes les etapes històriques, a totes, emergeixen les potencialitats pedagògiques que té l'escola rural que pot arribar a oferir aquest tipus d'escola sí, aquest condicional aquest condicional és el que vaig trobar doncs més interessant tot aquest recull històric perquè a partir d'aquí va ser quan la meva tesi doctoral doncs va agafar sentit i vaig començar a estirar del fil, dit així en paraules col·loquials eh, d'aquest condicional no? aquest pot arribar a oferir aquestes eh, potencialitats pedagògiques que pot arribar a oferir aquest condicional era, va ser el motor diguéssim de la, meva, de la meva recerca que ara compartiré aquí molt breument. Vaig fer la tesi doctoral en una escola, a Rallinars, després us explicaré. És l'única escola rural del Vallès Occidental. Era interessant perquè no complia amb cap dels tòpics i estereotips d'escola rural, que després també els aniré parlant. Què vol dir això? Doncs no era una escola situada en un petit municipi, per exemple, doncs que les famílies fossin la majoria del poble, ni era, els nens i nenes, les famílies, no era un nivell socioeconòmic i cultural mitjà-alt, sinó més aviat baix. Era més aviat un poble d'urbanització, amb característiques d'urbanització, amb tot això, amb tot el que comporta. Tampoc era un poble amb 8, 10 alumnes per aula, no, en 21, 22. Per tant... Um, reunir unes característiques que eren un repte, no? Que no podíem caure en el tòpic de clar, és que amb tan poquets alumnes és molt fàcil o clar, és que amb aquests nens i nenes tots del poble, tots de família no? de socioeconòmica i cultural, doncs mitjà en alt és molt fàcil treballar no, no de les característiques el context era un repte. Per tant vaig decidir portar a terme la meva recerca allà per realment fixar-me amb els aspectes didàctics i pedagògics i que fos encara més tingués encara més valor el que s'estava fent. No? Tot això, també he participat en altres recerques, amb el professor Roser Boix, en una referent en quant a didàctica multigrau i en quant a escola rural. Hem estat en recerques internacionals i per tant el que ara us explicaré una mica és fruit eh, de les diferents recerques eh, que he anat, anat construint el discurs. Molt bé. Com us he comentat abans, la multigraduació és una de les característiques principals de l'escola rural. El territori, és a dir, la força del territori on està emplaçada, que això ho hem d'aprofitar al màxim, i després la multigraduació. Aquests dos aspectes són els més importants. La meva tesi es va basar sobre la multigraduació, com aprenen nens i nenes de diferents edats i ara estem, ara estem iniciant forces recerques també sobre el valor del territori eh? aquí el Joan també és un ferm convençut de la força del territori i cap aquí anem ara i avui em, em, em focalitzaré més en la multigradació Mireu, d'escoles rurals en trobem de molts tipus des del punt de vista pedagògic hi ha escoles rurals que ho són per motius únicament estructurals. Sí? N'hi han d'altres que, a part d'estructurals, també pedagògics. I n'hi ha d'altres, escoles que són multigrau exclusivament per motius pedagògics. Què vol dir tot això? Ara us explicaré. Per motius únicament estructurals. Aquestes són escoles rurals, o CERS, que no viuen la multigraduació, o sigui, el fet de tenir nens i nenes de diferents edats, com un valor vol dir que ens hi trobem, és el que tenim. No? Tenim nens i nenes de diferents edats junts a l'aula perquè són els nens i nenes del poble i, i punt, és estructural. Mm, aquest tipus d'escoles s'acostuma a admirallar amb les escoles ordinàries. En el fons, aspiren a créixer, aspiren a créixer cada any en nombre d'alumnat. Jo entenc eh, que si tens sis o set nens, aspiris a créixer per por que puguin tancar l'escola, eh? però no, no estic parlant eh, d'aquests casos, estic parlant d'escoles de, de, rurals doncs, que poden tenir 20, 30, 40 alumnes eh? i que el seu repte és créixer amb nombre d'alumnes, emmirallar-se amb escoles grans, per exemple, quan tenen un mestre de suport, aprofitar ràpidament per fer desdoblament... Eh, visualitzar-se com una escola ordinària on, cada, on es pugui tenir un, una aula de cada curs. Sí? Hi ha escoles rurals d'aquest tipus, n'hi ha. I, I això té molt a veure amb el que s'hi farà dins. M'explico? O sigui, no és el mateix una escola que està convençuda de la multigraduació i que ho viu com un valor com una escola que és multigrau per motius simplement estructurals. No? Um, quan vivim l'escola rural simplement per motius estructurals tendim a voleu homogenitzar el grup ens fa nosa d'alguna manera aquella heterogeneïtat, aquella diversitat per això desdoblem no? de seguida tenim un, un mestre de suport doncs vinga, els de tercer amb un, els de quart amb l'altre no? quan potser són 12 nens i estàs fent 6 i 6 o 5 i que mm, ca... Això es pot fer d'una altra manera. Poden, les dues mestres podrien quedar a l'aula i replantejar-se què fer. Realment, per exemple, desdoblar el grup és un exemple. Eh? Desdoblar el grup en aquest, en aquest cas, per exemple, des del punt de vista pedagògic, no, no, té, gaire, no té cap sentit. Sí Aquest seria doncs, aquelles escoles que es reprodueixen, Uh, més conscientment o més inconscientment eh? a vegades uh, un sistema pedagògic doncs, més tradicional, no? més marcat per cursos I uh, això ho he vist eh? en primera persona, tant treballant com a mestra en un ESER que anava a diferents escoles com també fent recerques i anant diferents escoles a fer recerca eh? uh, he vist per exemple aules de cicle mitjà i cicle superior tots junts però que de cop veig grupets, per cursos o sigui, quart un cantó, cinquè l'altre sisè l'altre i estan fent medi i amb llibres diferents de medi o sigui, jo això ho he vist fent temes, entre cometes eh, diferents a l'hora i que la mestra et digui clar, és que això és molt difícil perquè jo veig 10 minuts amb els de quart i els explico i els hi poso exercicis i després vaig 10 minuts amb els de cinquè els hi explico i els hi poso exercicis i després i diu i clar, m'he de dividir cada hora per tres grups diu això és molta feina i la meva pregunta és no t'has plantejat que potser poden treballar tots de forma globalitzada clar, però plantejar-se això és viure la multigraduació com un valor per això diem eh, que hi ha escoles, en Zers, hi, ha, hi ha mestres que no ho viuen per, per molts motius, eh? Formació, perquè potser doncs, no han dedicat un temps a, a reflexionar-hi per falta d'això de, de, de, de formació inicial o permanent. També les universitats tenim, tenim molta culpa eh? d'això, perquè la visió sempre, eh? la visió que donem sempre eh? és majoritàriament urbana i majoritàriament eh? per cursos, no? El segon cas serien els motius estructurals però també pedagògics. Què vol dir? Són aquelles escoles rurals que sí, osers, que realment tenen els nens que tenen i tenen diferents edats a dins l'aula però eh, ho veuen com, com, una, com una riquesa, la multigraduació com una riquesa. En el sentit més ampli de la paraula però tenen un PEC, un projecte educatiu inclusiu. Sí, el fet de voler tindre tots i totes independentment doncs, de l'edat, dels orígens de l'ètnia, dels seus interessos, dels seus... Sí? Um... Amb aquests grups, per exemple, s'intenten doncs, diversificar les activitats, es porten a terme estratègies didàctiques globalitzades, com el treball per projectes, les investigacions en el medi, els racons, els tallers, els ambients... No acabaríem eh, de dir estratègies que poden afavorir el, el treballar amb diversitat i amb grups heterogenes. Escoles rurals que acaben oblidant les edats, que acaben oblidant quina quin edat té cada nen, que el veuen en, en la seva globalitat. No? És, és, en Pau és la Maria, és el Miquel i, i apren d'aquesta manera i aquests interessos i li agrada fer això i no li agrada l'altre. No? No, no està fent el, el tema tal del llibre tal perquè és del curs tal. Fins tot els nens i nenes a vegades no són ni conscients del curs que fan. No? Això jo també ho he vist. A mi hi ha escoles que m'ho han fet fer. Eh? De dir, va, preguntes i quin curs són? Ja veuràs que no ho saben. No? I això és com molt curiós. Perquè tots dins nostre ho tenim com molt, molt implantat, no? això dels cursos. I dius, com pot ser? Doncs això passa. I el tercer... Motius exclusivament pedagògics. Ja ho sabeu, hi ha escoles que cada cop, hi ha escoles que no són rurals, eh? però aposten per la multigraduació. Val? Això és un símptoma, Això és un senyal d'alguna cosa, alguna cosa està passant perquè eh, cada cop més escoles urbanes, escoles grans, per exemple, fan tot el tema dels padrins. No? Els nens els de sisè, no, típic, apre... ensenyen a llegir els més petits. I això funciona i, i s'està fent a molts llocs En escoles de Tarragona de Reus de Barcelona de tot arreu. Aquest valor que tothom, tothom el percept, eh? Els que teniu nens i nenes que són germans. No? abans parva d'una noia que tenia tres. Cla diu el petit, sí, el petit clar va, va sol. Clar, clar que va sol. No? Amb els dos germans grans a casa cada dia, totes les interaccions. Per, per molt que intentís tu donar-li tots aquests estímuls quan era el primer, és, és, serà molt menys que el que puguin fer els dos germans cada dia tot el dia. No? Llavors, un exemple, per la Brassola. Coneixeu les escoles de la Brassola, de la Catalunya Nord? Les escoles de la Brassola són unes escoles situades, per exemple, al, a una zona, a o sigui, és a Catalunya Nord, França Sud, és zona totalment francòfona, per exemple, doncs, a, a, bueno, són, difer Gilles, són diferents pobles. Sí? Allà van començar a parlar, o sigui, són escoles que el que fan és, és un tema de la llengua, volen que es parli en català. Van començar a tenir grups multigrau per un tema de llengua, perquè deien clar, és que si no els de P3, com que no, no tenen, a casa parlen en francès, sí, són escoles, o sigui, que les famílies són franceses, però l'escola és en català. Clar, deien, a casa, com que parlen en francès, clar, que és molt difícil a P3 que parlin en català entre ells. I van començar a fer multigrau per això. Van dir, doncs posem P3, P4 i P5, que els de P5 ja una mica de rodatge, i ja tenen més vocabulari en català i així els hi funcionava. Al llarg dels anys, i això estic parlant quan es, van, es va decidir fa uns 25 anys, eh?, al llarg dels anys se n'han adonat que el tema multigrau no només els hi és positiu per la llengua, però un tema d'aprendre català en un context francòfon, que si no, que amb totes les àrees i amb la manera de treballar els hi ha canviat les metodologies, les estratègies, diu, ostres, és que ens ha donat, eh, molt... ens ha obert tot el, el, el món Diguésim el fet de tenir un grup multigrau, diferents edats ens pensàvem que ho fèiem exclusivament per la llengua i ens hem adoat que no, que aquí la riquesa és pedagògica i per tot el que fem. Aquest és un exemple. Després un altre, per exemple, el perbulaari, a l'Escola de Rellinars. L Escola de Rellinars, P3, P4 i P5 van, P3 van començar a tenir moltes moltes matrícules. Es va fer molt gran llavors podrien, eh, podrien haver començat a fer percursos podrien haver tingut un P3 un P4, un P5 perquè realment van, van tenir molts molts eh, alumnes nous. però què van decidir ells? Van decidir mantenir dues aules heterogènies P3, P4 i P5 P3, P4 i P5 això és apostar per la multigraduació ho veieu? Perquè tens la possibilitat de no fer-ho i... i, de, i... Tu mateix o sigui, decideixes fer-ho. El pont de l'Arcada o l'ESA de Bonesvalls, per exemple, també és un, a també és un cas d'aquests que podria anar dividint per cursos i no ho fa. O l'escola Roure Gros a Santa Eulàlia de Riu I, a Osona, també. Vull dir que tenim, eh? I cada cop doncs, escoles d'aquestes que es veuen com més innovadores, no? com més que, que doncs, el, el col·legi indians altres escoles de Barcelona, eh, que s'estan, doncs, que estan sent pioneres, diguéssim, en, en tancar espais, en grups, en metodologies, la multigraduació és un valor. Deixem. Sí. Bueno, em diuen que tinc 10 minuts. Seguem. Molt bé. Ara bé, el fet d'agrupar alumnes de diferents edats junts no té cap, no, no és res positiu per ells sols, és a dir, això no és màgic, jo poso els alumnes de diferents edats a l'aula i passen coses, no, això no, no va així, no, clar, clar, això no, no, no és màgic tampoc. Clar, de què depèn? O sigui, hi ha d'haver una intencionalitat pedagògica. A part de creure en la multigraduació, que ja és un procés com més de, més de concepció perquè tu has de creure, després has de produir coses, vull dir, has de fer que passin coses. Eh? Què, què pots fer? De què depèn? Bàsicament de la forma d'organitzar el grup d'alumnes i la planificació de les seves experiències. Per tant, què és molt important com a mestres? Com a mestres és molt important preveure el grup que tenim siguin de la mateixa edat o no però veure quines són les seves inquietuds, quines són les seves singularitats com són els nens i nenes que tenim i planificar molt bé com organitzem, com pensem que aquests nens i nenes poden aprendre D'això se'n diu planificar i programar és el que fem, oi? Tots a la universitat ensenyem a programar, oi? Representa que tots programem. Però hi ha moltes escoles doncs, que qui programa és el, el de l'editorial TID, o el de l'editorial Vicenç Vives, o el de l'editorial X. No? Perquè clar, si, si seguim el llibre fil per randa, quin tipus de programació estem fent? Una cosa és fer ús del llibre com a recurs perfecte, eh? perfecte com a recurs, igual que farem servir el diccionari igual que farem servir l'ordinador a Google i el que faci falta un... com a recurs, però no com a recurs principal o com a únic recurs com ha passat molts anys i a moltes escoles no? que simplement era doncs, el llibre i la matèria hem d'anar avançant en aquest sentit perquè si no és, és molt difícil voler atendre un grup heterogeni d'edats quan tenim un llibre per curs. és contradictori mireu, l'iceberg aquest la part de dalt seria el multigrau quan entres a una aula i veus nens i nenes de diferents edats i dius, ostres, què, què he de fer no? amb nens i nenes de diferents edats si et planteges això ja és un bon pas no? ara bé tot el que s'ha de fer és tot el que tenim a sota i que no es veu això serien totes aquestes activit... planificació d'activitats i de tenir en compte el grup clar, això és molt difícil és molt més fàcil seguir el llibre, evidentment és molt més fàcil i per això passa canviar costa moltíssim i pot ser que hi hagi un mestre dues mestres eh, que vulguin canviar però ha de ser un, ha de ser la força per, per, per enlairar aquest AIS ver cap amunt, imagineu-vos, és la força de tot el claustre que es necessita, o de tot a l'ESER, o de tota l'escola, si estem parlant d'una escola gran, és igual, sí? Per tant, doncs, fa falta la presència i la voluntat de tota la comunitat educativa per tenir aquesta mirada inclusiva, eh? inclusió en el sentit més ampli, el d'atendre a tots i totes i la pregunta era quines són les potencialitats de l'escola rural. Doncs mireu, durant molts anys hem passat de l'escola de segon grau. Aquí, per exemple, la gent més gran eh, que n'hi ha força, m'agrada molt. Estic acostumada a la universitat que tots són jovenets així que moltes gràcies per haver vingut. Però la, la, la gent més gran segurament, eh, l'escola rural que recorden, no? Era una escola com més de segon grau, una escola sense gaire recursos, més aviat pobra, no? Que la, la gent que podia una mica ja anava doncs a la capital de comarca o a un poble més gran no? llavors ara també hem passat a l'altre extrem eh? ara també hi ha com una idealització i una sobrevalorarització de l'escola rural per part d'estudiants a vegades eh? o, de, o de gent que es dedica a l'educació eh? ni un punt ni l'altre perquè depèn depèn del que hi fem és el que he dit abans tu tens les característiques ideones estàs en un centre petit Uh, tens al municipi a prop, tens nens i nenes de diferents edats junts, això és molt ric, sí? tot plegat és molt ric, però ho has de saber aprofitar. Aquest condicional que us parlava abans, i has de posar, a part de creure i has de posar ganes i hores i feina. Per tant, ni és una escola de segon grau, perquè no? Perquè les comunicacions han, han canviat, les carreteres no són, les escoles rurals no són a Catalunya, eh? no són escoles rurals aïllades, no ho són. Internet també ha fet canviar tot el tipus de, de comunicació i de relacions que podem tenir, per tant, a nivell de materials i d'infraestructures no ho són, escoles de segon grau però tampoc són la penacea vull dir, depèn del que hi fem hi ha escoles rurals molt innovadores i que s'estan fent moltes coses interessants i hi ha escoles rurals molt tradicionals molt molt per tant, depèn i ara ja per acabar molt ràpid aquests els discursos i tòpics al voltant de l'escola rural, no?, que ens acompanyen i que moltes vegades ens fan, doncs, les persones que ens hi dediquem o que hi viviu, eh?, segurament, quan parles amb altra gent d'altres llocs o que no ho coneixen gaire, que t'has d'anar com, com justificant i explicant i no, no, no és una resposta ràpida, no?, per exemple, que a l'escola rural no? eh, doncs, la idea tradicional de ruralitat no? és el típic poble català amb famílies de tota la vida. Doncs no, no, no. a les escoles rurals, degut als moviments migratoris eh, i a l'actual crisi econòmica, que encara hi estem, la realitat de les aules de moltes escoles rurals és molt plural pel que fa a l'origen. Vull dir, trobarem pocs nens i nenes de, del sector primari... Eh, la idea tradicional de ruralitat, quan pensem, no? per exemple, en Llatinoamèrica, no és així, Llatinoamèrica, sí que els nens d'escola de, rural són molt de famílies de sector primari, per tant, els continguts eh, s'han d'adequar, tot, tot el tema, no? aquí no. Aquí realment els nens i nenes d'escola rural eh, doncs són de famílies diverses, però poques de sector primari, justament. Algunes trobem algunes famílies descontextualitzades, per exemple, o que estan de pas, també el trobem aquest perfil o famílies que aposten per anar a viure al poble per l'escola, imagineu-vos la pressió que pot significar això per una escola també per una mestra eh? de saber que tens famílies allà que han vingut perquè aposten per l'escola i s'han mogut i han buscat feina i han buscat lloc mm, això també passa no? sobre la multigraduació sobre la multigraduació també hi han com molts discursos, no? Eh, per exemple, el fet de tenir pocs alumnes, clar, això és molt fàcil treballar, doncs no. El fet de ser poc, pocs alumnes a vegades no és positiu, perquè de seguida ens coneixem tots. Per tant, eh, s'ha de trencar aquest tòpic també. El fet de tenir pocs alumnes sí que pots estar més per ells i elles i pots tenir un tracte més individualitzat. Però a nivell pedagògic ser 15 o ser 20 doncs és més interessant. Per què? Perquè ens podem aportar més coses uns als altres. No? Per tant, eh, aquella relació directa no, que tothom fa també. Amb... Clar, és que treballar en una escola rural amb 10 nens és molt més fàcil. No? O clar que van molt bé aquests nens si només en tens 10. No? Depèn, depèn del que hi fem, eh? aquesta seria la frase. Ara sí, un centre de petites dimensions sí que s'han vist amb la recerca que és més fàcil i té més potencialitats pedagògiques. Què vol dir? Un centre o una institució, ho podeu pensar amb, el que, amb clau del que vulgueu, eh? com més gran és, una escola o una institució, com més gran és, més normes s'han de posar perquè funcionin, perquè si som molta gent i s'han de posar més normes. Què passa? Que ens encurcetem. Les pròpies normes fa que ens encurcetem uns als altres. En canvi, un centre, o una institució de petites dimensions, tot és més flexible, més fàcil, més movible. Podem, ens podem moure amb més facilitat en el sentit més ampli. No? Després, el fet de tenir alumnes de diferents edats no és cap inconvenient. Això és un altre tòpic, eh, Aquí teniu una foto d'enfrata d'Antonucci, per exemple, que diu tots tenen 10 anys, no? mireu quins diferents que són. Dir, el concepte de de que un grup, per exemple, una escola gran de Reus, que tots els nens i nenes de quart d'un curs, no? per exemple, els 25 de quart tots són iguals, això és fals. Vull dir, aquesta homogeneïtat que ens pensem que hi ha un grup perquè tots són de quart, de primària, no és certa. Hi ha tanta diversitat com podem trobar aquí a l'aula de la Masó, per moltes diferències d'edats que hi hagi. Sí? Quan ens trobem amb grups heterogens, amb grups homogens d'edats? Quants de vosaltres, per exemple, en la vida adulta, heu anat a fer alguna activitat o només heu anat amb gent de la vostra edat? Segur que feu neu a la piscina, no? feu curs de patchwork feu cursos d'anglès?? Soón sí? tots de la mateixa edat I passa alguna cosa? Els que més, els més grans en saben més? No té per què? No? l'escola és l'únic centre, és l'única institució que manté tot el tema de les edats i que no surt d'aquí i que inclús determina i condiciona la mirada i les pràctiques dels mestres de rural que tenen diferents edats que hauria de ser el més natural Sí? això és el que representa que ens hauria de fer pensar això, hi ha molts moments que ens oblidem de les diferents edats. M'agrada molt aquesta il·lustració perquè diu, diu, "Perquè la evaluació sigui justa, diu, tots realizareu la misma prova. Vais a subir a ese arbre." Ja, ja, ja. Eh? El sentiment de comunitat, i acabo, eh? és l'últim full, i ja acabo el sentiment de comunitat eh, hem d'entendre l'aula com, com a comunitat de persones que aprenem juntes i ens necessitem i anem més enllà de l'aula és, és la comunitat educativa si aprofitem les famílies que tenim tan properes aprofitem l'entorn del poble tan proper no? un altre tòpic per exemple diuen clar, que a l'escola rural les relacions són més bones perquè sou menys Uh, perquè, clar, el poble, no? Tot és... Dic, no, no, no. Dic, les relacions a l'escola rural són més estretes, però per bo o per dolent. Un altre dels tòpics, no? Clar, no, no, no són més bones perquè estem més junts i ens veiem més i tenim més estona per parlar. No, no, precisament. A vegades no? és el motiu pel qual no, no són bones, vull dir que... Es ple de tòpics eh, l'escola rural i estem intentants doncs, entendre'ls. Si mirem l'escola rural eh, com una aula, com una aula, com, una, com una comunitat de persones que aprenem i que ens necessitem, eh, segurament treballant com he comentat abans, eh, des d'un punt de vista de veure la multigraduació com un valor i portant a terme estratègies globalitzades, Um, no ens fa cap nosa i és el contrari, tot el que sigui diversitat d'edats, d'interessos, de diferents famílies, el que de, de mestres fins i tot a eh, diferents que ens podem trobar. ajuda i és ric, d'acord. I l'últim, el de l'autonomia, un tòpic que us direu molt sovint, que els alumnes d'escola rural són molt autònoms. Què vol dir autònoms? Des d'un punt de vista d'escola rural tradicional, com el que he comentat abans, clar que són autònoms, per què? perquè si tu expliques al nen 10 minuts i el deixes allà i dius ves fent els exercicis i s'està els 50 minuts bastant sol, a la força. No? A la força, però més que autònom és autòmata, perquè fa el que li han dit i sense molestar, que és l'objectiu, no? Que no... no interfereixi mentre expliques als altres, no? Però l'autonomia d'aprenentatge és molt més que això. Que un nen agafa autonomia d'aprenentatges. que treballant aquí amb gent no? I, i portem a terme pràctiques pedagògiques, sabem que és molt més que això. Què vol dir que sigui un nen autònom? Que sigui capaç d'aprendre, de veure el seu propi procés d'ensenyament i aprenentatge i les tècniques i el que ell l'ajuda a aprendre i sigui conscient de tot. Per tant, eh, atenció amb el tòpic aquest de que els nens d'escoles rurals són més autònoms perquè potser estan més acostumats a treballar sols, però això no vol dir ser autònoms. Sí, aquí també aquesta il·lustració, no? diu, tota la vida hazlo ací, hazlo ací, se hace ací. Sempre deves hacello ací, no? I, i quan et fas gran no, et diuen, no, escull. Ostres, però si mai ningú m'ha ensenyat a escollir, si és des de petit sempre m'han dit fes-ho d'aquesta manera, fes-ho d'aquesta manera, no? És, és un exemple. I per acabar, eh, crec que un dels temes més importants, els nens i nenes són curiosos de naixement, eh? Neixen amb, amb molta curiositat, amb ganes de, de saber les coses, em pregunten constantment, sí? No, només fa falta veure la sortida no, d'una escola com de seguida ja van preguntant i, I en canvi a vegades a l'escola els s'acaben avorrint no? i associen l'escola no com un espai on s'hi va aprendre sinó com, com un espai acadèmic, avorrit, teòric Clar, això és el que hem d'intentar evitar no? els nens són curiosos de, de naturalesa doncs que, que aquesta curiositat com a mínim si no va més doncs que no s'apagui és responsabilitat de, de l'escola llavors eh, Miriu diu, és responsabilitat de l'educadora fer emerger el deseo d'aprendre al final és això eh? fer emergir el desig d'aprendre l'educador és qui, de, qui ha de crear situacions que afavoreixin aquest desig que, emer, que emergeixi aquest desig aquestes han de ser diversificades, variades, estimulants, actives. És a dir, que posi a l'alumne al centre i que el posi en una situació de fer, de construir, de voler saber més, d'haver-se de moure, de preguntar, d'anar més enllà, de descobrir i no només de rebre, rebre i rebre. I amb això acabo. Per saber-ne més us he posat alguns links i donar-vos les gràcies per l'escolta. Bé, bueno, doncs, després de la intervenció de la Laura, una mica la idea és com començar ja el torn obert de paraules. El que passa és que farem l'obertura amb la diferent gent que havia, que hem convidat i que s'han proposat per intervenir. Aleshores, en primer lloc farà l'obertura el, el Francesc Xavier Grau, que és, de fet, pare alumnes de l'Escola dels Tilers, no sé si exalumne, també i és catedràtic de la Universitat i va ser rector de la URB fins al, entre el 2006 i el 2014 i actualment també és president de la xarxa Vives d'Universitats. Dic bé? Vicepresident. Després també hi haurà la Tere Frank de la FAPAC, una mica doncs, per explicar la visió de, de, des del punt de vista de les famílies. Llavors els demanem que siguin intervencions curtes, perquè és el mateix que us demanarem a vosaltres, no? que qui vulgui intervenir, que es presenti i que faci intervencions que més o menys pugui parlar amb tothom. I després també hi ha la Núria, que ja s'ha presentat abans, també, que és directora de l'Andal·legiat de la del Francolí. Doncs res, li passo la paraula al Francesc Xavier. i Gràcies. Bon dia a tothom. Uh, he tingut una breu presentació i i, i, i, veig, i al llarg de la, de la presentació que ens ha fet la Laura hi ha hagut moltes idees que s'han suggerit. entenc que estem obrint un debat i que em doneu aquesta primera oportunitat d'obrir de, de, aquest debat i el, seguiré també una mica la, la presentació amb les idees aquestes per tal de, de, d d incitar el debat eh? I, i per debatre cal tenir diferents visions si tinguéssim tots la mateixa visió, doncs ja podríem anar a, a celebrar-lo. Celebrar jo sóc aquí, com, com s'ha dit, perquè soc pare de tres estudiants d'aquesta escola de la Masó. També com, amb l'edat on va acumulant etiquetes i barrets i també puc dir que, que m'he sentit al·ludit en tant que professor com a professor d'universitat que s'ha preocupat durant força temps o sempre de quina era la millor manera de treballar amb els estudiants en allò que se suposava que havíem d'assolir en el de l'aula i treballar aquestes maneres que també impliquen alguns dels conceptes que, que m'ha explicat i també com a responsable d'una institució educativa que s'ha de preocupar globalment i, i formalment per organitzar-ho eh, d'una manera que, a més a més, sigui possible fixar uns recursos eh, que també s'han de tenir en compte. Llavors, començo una mica per aquí. Eh, per, per plantejar una qüestió que no m'ha quedat clara en la, en la teva presentació, Laura. Eh, perquè són molts els aspectes que hi ha davant de la taula i crec que convindria o convé sempre provar de separar els efectes. Un, la primera Has començat parlant de estructural, motius estructurals, motius pedagògics, com un element que diferencia el model d'escola de, i, efectivament, hi ha ja, d'entrada, i també en la primera que has trobat era la definició de, de rural mateixa. Eh? Una escola és rural perquè està en una zona rural, Potser el nom no és l'adequat. Potser el que hauria de, de parlar-se és del tipus d'escola, del model d'escola i no del, del lloc on està l'escola. Això en si mateix li canvia el nom. Per tant, el nom d'escola rural pot no voler dir eh, gaire res. I per això la pregunta la faria d'aquesta manera. és: Si no tinguéssim cap preocupació econòmica, si l'economia no fos una barrera, Quin model d'escola tindria. Ara tenim un model d'escola condicionat pel que es pot fer a cada lloc, alguna manera. És a dir, arreu de Tarragona, dibuixaríem un esquema d'escoles integrades perquè és un millor model, si no tinguéssim cap limitació econòmica? Aquesta és una pregunta que se'm deriva de la, de la teva presentació. No? I, doncs, a veure com, com ho veus. Sobre les qüestions de pedagògiques, que jo crec que sí, hi ha una qüestió de fons, que és la del model pedagògic, i que per mi respon a aquesta pregunta. Jo sí faria escoles diferents si no tingués cap limitació econòmica i sí que apostaria per una escola integrada amb una certa franja de la formació. No per tota la formació, òbviament, però amb una certa franja, sí. Perquè crec que, com has vist, com has demostrat en algun, en algun, de les, en algun dels seus punts, hi ha elements que incideixen positivament en la formació de les persones pel fet de que hi hagi una formació integral. I això em remet a qüestions eh, pedagògiques que tenen mil·lenis, que tenen com a mínim 2.500 anys d'història. I és que eh, hi surten cíclicament. No? en la idea de la meiàutica socràtica que el coneixement és dins de les persones i que cada fet se transforma amb el temps dient que el de veritable coneixement el veritable coneixement s'obté quan un experimenta amb aquell coneixement, quan és l'experiència personal i no una transmissió simplement a través de llibres o a través del que et diuen des d'un de, pissarro o des d'un púlpit. I aquesta experiència de créixer en el coneixement es produeix d'una manera potser més rica si està entrecreuada, si està feta d'una manera integral. I això l'escola rural, que li diem escola rural, ho proporciona en els estàdis primers de la formació per report a una formació més pautada, any per any, que té un caràcter més industrial perquè és més econòmic fer-ho així, que no pot fer-ho pregunta? és traiem-hi el tema econòmic i quina és la conclusió que, que s'entrauria de com, com ho faríem. Segur que no és per sempre, però amb una franja probablement sí que el millor model seria el que proporciona l'escola rural. Per tant, per mi és útil i interessant a les inicials. És un espai idoni per la coexistència de nens a diferents estadis d'educació. Però amb això també hi ha una qüestió de dimensió, 5 no és igual que 10 i no és igual que 20, eh, necessitem també una certa dimensió. Si no tinguéssim problemes econòmics, quina dimensió li donaríem també? Eh, perquè aquestes comunitats de, que treballen conjuntament a l'aula, si són de 5, depèn molt de l'atzar que tinguis un conjunt de persones que, conjuntament, creixin. No? L'estadística amb això també, també ens hi ha d'ajudar des del punt de vista científic. Però hi ha en pros, hi ha pros que cal tenir en compte. La mateixa, o potser la situació actual, eh? Torno, torno a fer l'extracció de que no tenim cap problema econòmic. No tenim cap problema econòmic, posarem els mitjans que cal. Però no és així. En la realitat, estem condicionats per poder fer les coses. I per poder fer les coses, les escoles com la de la Masó eh, tenen una dimensió que és petita i que finalment el procés que s'hi du, que, que, que hi té lloc a l'escola, depèn moltíssim o exclusivament de la qualitat del que fa una persona o dues persones. I aquí porto la, la reflexió al terreny més personal. Nosaltres, com a pares, novam no vam tenir cap dubte de que el nostre fill havien d'anar a l'escola i a la major. i vam estar sempre ob i repetiríem perfectament aquesta experiència. ut tres fills i els tres fills han tingut una experiència diferent. I amb els tres fills, les nostres decisions han estat diferents. I la variable que ha influït en la, en la decisió ha estat única, que és l'entorn en el què el fill desenvolupava la seva feina. Que finalment és en quina mestra treballava. Que han estat mestres diferents i les decisions han estat diferents. I això vol dir que si ho fem com a disseny amb el, el Robert i, i recordo de la seva història que ens explicat com també la història del col·legi depenia de la persona que en aquell moment era allí efectivament el que passa amb 100 anys passa també amb 16 anys que és els 16 anys que he tingut fills aquí, aquí a la mesura entre el 90 i el 2006 doncs el disseny si ho fem així vol dir que havíem d'incorporar un mecanisme de d'assegurement de la qualitat. Perquè si no, estem subjectes a un exart que, en... que no és positiu. Jo crec que ha apuntat algunes coses a al la Francesc Xavier. Jo crec que no cal que les contesti a la, a la Laura, vull dir que ell fins i tot les podeu contestar la gent que esteu al cub i llavors si us sembla bé que acabem de fer les intervencions i no cal que sigui radial, vull dir la l'hora pot contestar i qualsevol llanestres, ja pares, vull dir, la idea és ningú aquesta, vale? Doncs ara tarà tava la tele de la Papac. Bueno, i la tele, sóc tècnica territorial del Camp de Tarragona de FAPAC. En principi bueno, FAPAC, parlant de sigles, és la federació de pares i mares d'alumnes de Catalunya. Eh, nosaltres bueno, és una associació que està organitzada ben bé com una AMPA, en la que hi ha membres voluntaris que són els que desenvolupen la feina en el territori i persones com jo que som treballadors de la FAPAC i la meva feina eh, Bàsicament és portar a terme els projectes que la meva Junta decideix i donar suport directe a les aules. Nosaltres ens coneixem amb pica moixons que han fet diferents formacions, xerrades i trobades i diferents treballs. I bueno, una mica la meva feina és aquesta, donar recolzament, assessorament i formació a les ampes del Camp de Tarragona i Priorat, que és el meu territori actualment. Eh, a mi el, eh, el que m'agradaria destacar que ho ha fet el Manel amb la seva presentació és la importància de les famílies dins de la comunitat de qualsevol escola eh, sigui el tipus que sigui com a FAPAC considerem que la participació de les famílies és clau pel bon funcionament del centre i és clau per l'èxit educatiu de tots els alumnes i per aconseguir una escola inclusiva de veritat si les famílies participen amb qualitat dins del centre educatiu tot funciona molt millor i, i tot, tot l'entorn queda, queda millorat. Eh, jo crec que això encara es dona més en una escola rural o perquè tenim, com dèiem, un entorn més proper i on eh, les famílies són l'entorn, no podien dir. Eh, crec que és importantíssim tenir en compte això. Eh, la participació de les famílies, jo crec que la, la clau és dir una participació de qualitat. Tots sabem que als centres hi ha eines de participació, els consells escolars, les ampes, les activitats que el centre ofereix per a les famílies, però no sempre són de qualitat. A vegades són una participació merament informativa, on les famílies no poden aportar coses. Jo crec que hem de tendir que les famílies realment puguem participar de forma directa en tot el funcionament dels centres. I l'altra cosa que també apuntava el Manel, que jo crec que és importantíssim, és el tema de la xarxa. A Catalunya tenim la sort de tenir les ERS, on eh, no fa gaire hi vaig estar participant en una formació a nivell europeu, van venir gent de diferents països d'Europa i una de les coses que van fer van ser estudiar el model desert de Catalunya i hi havia unes noies de Polònia que estaven encantadíssimes perquè elles no havien percebut mai aquesta possibilitat de poder compartir recursos entre escoles rurals pròpies. No? Clar, una cosa que per mi era una cosa habitual era bueno, veure com si fos un, el millor recurs del món. No? Donar valor a aquesta xarxa que es crea des de les ERS i a mi també m'agradaria que aquesta xarxa continués amb les famílies. No? La, la, la possibilitat de que les ampes de totes les ERS es trobessin i projectes comuns crec que és una molt bona idea per avançar tots amb un objectiu comú. Hi ara parla la Núria, que és la directora de la ZER del Francolí i després anem seguint. Bueno, jo ja m'he presentat abans. La ZER del Francolí la conformen les dues escoles, l'escola dels Tires i l'escola de Picamoixons, que és l'escola Rocabruna. Són dues escoles, rurals però diferents en la seva singularitat. L'Escola dels Filets té 9 alumnes i per tant agrupem els nens d'educació infantil i els nens d'educació primària. I a l'Escola de Pica Moixó ens conformen 43 alumnes actualment i els tenim agrupats en 4 grups. També m'ha agradat molt l'aportació que ha fet el senyor Francesc no? Ara, sí, perdona, eh, ah, en que la importància d'aquestes escoles no pot recaure només en les persones que, que hi treballen sinó que la qualitat d'aquestes escoles no hauria de recaure en les persones que hi treballen perquè una escola que hi ha un mestre, dos mestres al capdavant no? només que falli aquest mestre per motius personals pel que sigui no, la qualitat pot recaure no? i s'hauria de crear un disseny, una estructura en que aquesta qualitat eh, continués, no?, es perseverés. No sé, també em... vull dir, si obrim el debat hi ha l'oportació de tots quatre... Um, moltes gràcies eh, per començar el debat. Um, jo precisament referent a això eh, que deia la Núria i també al senyor Francesc Xavier, um, justament jo crec que la resposta això és, és el projecte educatiu de ZER, no? el, el PES, o sigui que sigui realment un projecte educatiu de ZER fort, igual que les escoles tenen el seu PEC. Uh, una de les similaritats de les escoles rurals a Catalunya és, és, són les ZERs, Llavors, és la grandesa aquesta que cada escola té el seu projecte educatiu però alhora comparteixen un projecte educatiu de Z, aquest doble rol, jo crec que aquest és el cada petll una mica perquè l'ager funcioni. perquè totes les escoles rurals que formen l'AG funcioni i, i, i com diu la Núria, no? si, es de, si es veu si es determina, donc una escola, per exemple, necessites doncs, uh, més suport del tipus que sigui per problemes personals, per problemes concrets de la persona. O quan arriba un mestre nou, que també ens hi trobem molt, amb escoles petites, clar, arriba un mestre nou, si només surs dos, doncs la, és la meitat de la plantilla. Evidentment és molt, és molt gros, però si arriba un mestre nou i arriba un mestre nou amb un ESER que té un projecte educatiu d'ESER eh, fort i consolidat i on realment hi ha un sentiment d'ESER Jo amb els estudiants quan van a fer pràctiques a l'escola rural sempre els dic heu de notar, heu de descobrir si hi ha sentiment d'ESER, això és el primer perquè llavors és veritat que si no, no deixes de ser una escola petita, molt condicionada al mestre que tens en aquell moment, no? I si no tinguéssim problemes econòmics, referent a la primera pregunta, ai, si no tinguéssim problemes econòmics, no sé, jo crec, eh, al meu punt de vista, eh, molt ràpid, però, clar, jo concreto amb l'escola rural i amb, i amb les característiques que té l'escola rural i que es podrien millorar tenint en compte la casuística que tenim no? i per tant tinguem en compte també els problemes econòmics i tinguem en compte tot um, jo crec que, que clar que també hi ha d'haver diferents opcions no? les famílies han de poder triar segons les seves creences i opcions i visions que tenen el tipus d'escola que hi ha famílies abans ho parlàvem que realment volen una, una educació més tradicional i més de, de llibre i ho volen per tant també han de tenir el seu, les seves opcions d'escola ara des de la visió d'escola pública i en, després bueno, participant amb les recerques que participo i veient com, com aprenen els nens i nenes doncs jo apostaria per, per, si no tinguéssim cap problema econòmic doncs per, per intentar fer escoles al màxim d'inclusives en aquest sentit però com? Per exemple potser fan falta dos mestres a l'aula perquè si tenim 20 nanos o 25 doncs les recerques ens indiquen que amb dos mestres a l'aula podríem fer moltes més coses de les que fem la ràtio també és important Bé, bueno, etcètera, etcètera. Dos mestres a l'aula, jo, és una bona opció. Si no tinguéssim problemes econòmics, dos mestres que s'entenguin, puguin fer coses bé. A mi m'agradaria comentar una cosa de l'aula. De les potencialitats i les potencialitats que no ha un moment. Una mica lligat amb els problemes, venim a parlar de potencialitats, que n'hi ha moltes i és el que vull debatre, no? però una mica aquest problema estructural també cal dir que això no, no és estar al nostre abast, sinó que seria tot administratiu, no? la mobilitat que hi ha en aquestes escoles i el mal que fa. No? I clar, alhora hi poden haver projectes educatius de ZER, que és aquest PED, molt potents, però quan la mobilitat d'aquests mestres et canvia cada curs, al principi de curs, et canvia mig claustre o més de mig claustre, abans aquest claustre no s'impregna de, de, del, del PED, del, no? del nostre centre, i ha acabat el curs. No? I a vegades aquests mestres, que els de l'escola rural, que, que s'impregnen del PED, al juny eh, no hi ha un sistema o una estructura per poder que es en aquesta escola i tornes a trobar al setembre que aquest altre claustre ha tornat a canviar i que tornes a haver d'haver impregnat aquest PEP, no? que això hi ha un desgas a nivells de claustres, que per molt que el projecte sigui molt potent hi ha aquesta mobilitat, no? per molt que vulguem. Bé, jo crec que ara tenim com tres temes sobre la taula, llavors ho podem fer de manera desordenada, que serà el més pràctic per mi, sobretot. I, i no sé, per exemple, ara la Núria comentava el tema aquest de la itinerància en relació a la qualitat, no? que parlava també el Francesc Xavier, si algú vol fer una intervenció al respecte, jo només aportar que quan ens vam trobar les ampes sí que era un dels temes principals que ens va fer a buscar doncs, la gent que estava a les universitats. No? O si sigui, Nosaltres creiem que les escoles o la gent que ens vam trobar a les escoles rurals tenen una gran potencialitat i creiem que hi ha mestres amb vocació per treballar en espais d'aquest tipus. No? Llavors una mica el tema era com és que això no es pot casar. Més enllà de les limitacions econòmiques és per una manera de funcionament estructural de a dal no? Que saber sí, no ho fa fàcil, no? Llavors una mica, jo crec que sí que des de, gent, des de les universitats sí que s'està plantejant com fer-ho, no? Com casa aquesta vocació i aquests espais educatius. Llavors, jo ho deixo perquè eu expliqueu vosaltres si voleu, i si algú vol tirar per una altra banda, que ho digui. La Montse té un micro i llavors, si algú vol dir algo. Sí, sí. Bé, bon dia, em dic Joan Foguet i sóc professor de la Facultat de Ciències de l'Educació aquí a Tapagona i juntament amb la meva companya Conge formem part del grup que us ha explicat la Laura el Gies. No? Llavors nosaltres ens estem plantejant tot mol molts d'aquests punts que, que, que es parlen aquí sobre el tema, bàsicament des del nostre punt de vista, de la formació de mestres. I ens trobem en aquesta disparitat de que ens en anonem en els nostres estudiants quan estem fent la formació, que hi ha uns estudiants que eh, tenen una certa predisposició a poder ser mestres de l'escola rural. Per tant, aquí tindríem un punt que ja seria, diguéssim, eh, aquesta predisposició personal, que això és molt positiu alhora que el senyor Francesc ja deia la qualitat i no? també l'aportació del mestre no? per comparar els diferents mestres i, i això. Tenim aquesta aquest, aquest potencialitat. Molts d'aquests mestres, a més a més, al llarg de la seva vida professional, es formen, fan postgraus, fan màsters, fan una sèrie de coses especialistes en, en Escola Rural. Però després topem amb un problema que és una llista genèrica de contractació que hi al Departament d'Ensenyament que pot portar un mestre que li encanti a l'escola rural el destini en una escola gran de Reus i un mestre que això li ve gran i que res d'això el destí d'una escola rural. Però bé, fins aquí encara podríem dir la prediscusió personal que hi ha de, de, de cara a fer-ho, no? Però després ve el que ha dit la directora de l'ESEP, no? Eh, T'escarrasses a muntar un projecte, a muntar una escola que fins i tot mobilitza famílies de diferents municipis perquè a vegades el projecte d'escola pot fer aportar que en aquesta escola hi vagin nens de diferents municipis i això és, és un potencial, però després un canvi de professorat perquè una mestra doncs, té el seu, la seva llicència de maternitat o perquè es posa malalt o per fa alguna cosa, fa que arriben una sèrie de professors que no estan vinculats en aquest projecte, que, que els hi és relativament fàcil desvincular-se del projecte desert, aquesta és la qüestió, que els hi és relativament fàcil, i que tot el, tota la feina feta se'n pot anar en hores. No? Nosaltres eh, reivindiquem, i ara mateix el departament d'ensenyament en aquest moment està creant una cosa que se'n diu en llocs estructurals, que vol dir que cap part de, de, de l'especialitat que té cada mestre es puguin crear uns perfils determinats. De moment l'Escola Rural no l'ha inclòs en aquest, en aquest llistat inicial, no? Però eh, aquests perfils, és a dir, un mestre que respongui a un perfil d'entrada garanteix, no al 100%, però garanteix una mica la, la, la garantia de la qualitat. Perquè al final, avui el dematí ho dèiem allà, al final la qualitat va molt lligada a la persona. O sigui, grans mestres, molta qualitat, m'enteneu? O sigui, és, és, és així. I després ve un tercer, un tercer punt, en aquest, en aquest cas del model de l'Escola Roig, que és eh, la perspectiva de, com que estem en un moment de crisi econòmica i els recursos són mínims, la perspectiva de l'intervenció de l'entorn. La intervenció de l'entorn és entorn famílies, comunitat, agents locals, i tot aquest tipus d'intervenció. No? Llavors, eh, si, si juntéssim les tres potes, això seria l'ideal, no? la predisposició personal, el coneixement del territori, la relació amb l'entorn i una, una, una participació oberta de les famílies tindríem una mica la resposta uh, a el que, que ens proposem. No? Això seria la proposió ideal, però doncs, uh, jo crec que aquí el Departament d'Ensenyament uh, jo crec que s'hi sí arribarà amb això, que no serà un número de la llista que et toca anar amb una destinació determinada, sinó que serà, jo crec que s'hi sí arribarà, però en ell estem, no? Si ningú vol dir res ara, Francesc Xavier volia fer intervenció. Sí, és per anar una mica més enllà. Abans de fet una abstracció, si no tinguéssim limitacions, per anar a buscar, pensar en el model. Pensar en quin és el model que creiem que funcionaria millor com a educació. Jo crec que... Això voldria dir canviar la, el paradigma actual, fins i tot a les grans ciutats. Si creiem veritablement que una de les virtuts de l'Escola Rural és permetre que integració en alguna fase de la formació, que això et bo per la formació, si tinguéssim els recursos adequats, això també ho hauríem de fer a la, la maternelle, a, a, a la formació eh, de 0 o 3 anys i de 3 a 6 anys, en l'escola primària actual, no? Però bé, bueno, el que, que volia dir ara és sobre model i escola pública. Eh, perquè crec que en absència, o sigui, aquesta discussió és interessant perquè no es tracta de buscar raons per defensar l'escola rural, sinó raons per defensar un model determinat. I en aquí hi ha la consideració sobre el valor de l'escola pública, de fet, de l'esforç públic en educació. I aquí ve la consideració que com ho s'hi tinguem. Crec que en aquest moment hi ha certes... Jo percebo desorientació, desorientació en general, no? que dona aquest d'alguna manera, com que no tenim ben consolidat o acceptat un, un model, potser per manca de recursos, eh, totes del governe de totes les idees són vàlides. Eh? Aquesta idea que ha sortit de l'elecció dels pares no? hi ha pares que volen això hi ha pares que volen això altre. i com si eh, totes les opcions fossin des d'un punt de vista d'interès públic legítimes. Naturalment no són des d'un punt de vista d'interès privat. La iniciativa privada res a dir, si algú monta una cooperativa, s'ho fa i té la qualitat que el, el sistema públic li pugui reconèixer i això tira endavant, cap problema. Però és d'interès públic l'educació de tots. I l'educació de tots, eh, que la llei que ens han donat diu que és obligatòria fins a un cert nivell, aquesta és una obligació pública i és pública que hi hagi un model per a aquesta educació pública. No que tot s'hi val. Eh? I aquí és on jo, diguéssim, el sistema hi reclamo una reflexió de sistema i una adopció de sistema amb tota la responsabilitat. Tota la responsabilitat vol dir hi ha d'haver correspondència entre allò que es vol, que decideix que es vol, i els recursos que decideix que s'hi dediquen. Perquè si no hi ha correspondència, llavors no es compleix amb els objectius, i, diguéssim, es genera aquest desordre en el sistema en què per cobrir eh, les mancances que ho fa cobrir fer doncs apareixen solucions alternatives, imaginatives, no sé què i tot comença a ser vàlid. No, no. Des del punt de vista de societat es constituïm i l'interès privat, si és privat i no és corresponent amb el que se suposa que és l'interès públic, que es busqui la iniciativa privat i la solució privada, que segurament la no trobarà. Però no hi ha cap dubte respecte al model públic. I aquest és el que jo veig que no estiguem no estem pas en cap nivell informatiu eh, que ho tinguem clar. Ah. Se sent? Eh, parlo? Sí. Em dic Montse, sóc mare d'una nena de Picamoixons. Eh, en relació amb el que estava explicant el Xavier Grau, jo crec que el desordre aquest ve també per instàncies polítiques. En pocs anys hem tingut diversos canvis de lleis educatives des de P5 fins a la universitat. A dos per tres i a canvi, estava que hi ha un canvi de govern es refa tot el sistema educatiu si no hi ha un consens entre totes les forces polítiques que governi qui governi, es mantingui la línia del sistema educatiu que volem com a país sigui el país petit o el gran, és igual eh, el desordre continuarà no és només a nivell d'interessos de les famílies de si jo vull un tipus d'escola o vull un altre és que els que estan organitzant la societat tampoc no s'aclareixen i és un, una discussió de ara entro jo al govern i canvio la llei. I com estic en majoria ho faig sense buscar el consens, a la que puja l'altra ho fa al revés i ja està. Jo només volia fer una apunt, eh, només que no ve el cas lligat ni a lo no del Francesc ni a lo no de la Montse, eh, que s'ha parlat diversos cops del llibre de TICS com a eina o, o com a recurs... Eh, minoritari, bueno, minoritari eh, més fàcil. No? Nosaltres hem estat uns anys en què només utilitzàvem un llibre de text i molta metodologia era experimental, lligat una mica també a la, al canvi de professorat. No? Ha arribat un punt que clar tenia molta mobilitat de professors els profes, o mestres. Els mestres que arribaven al setembre, a octubre, perquè ara els, la majoria de mestres quan hi ha canvis s'incorporen al mateix dia que inicien les classes eh, que comencen els alumnes, per tant, clar, hi ha d'haver un material en aquesta aula. Hi ha d'haver una mica, a vegades dius, és el recurs fàcil, sí, però hi ha una manca de formació en el professorat, eh, doncs des de les universitats, que és on, on hi ha l'experimentació, no?, eh, en utilitzar altres recursos, no?, i que a vegades aquest recurs també no cal que sigui negatiu, si el mestre pot complementar amb altres projectes, doncs és important si dona una seguretat, una línia en aquest grup classe, doncs a vegades em refereixo una mica a que tampoc a vegades és un mal recurs, no? sempre i quan no sigui el recurs principal. No? I una mica també va lligat poder en aquest recurs secundari, seria una mica a la formació inicial dels mestres, no? en ho hauríem plantejar altres metodologies o un altre tipus de dinàmica, no? aprofitant que hi ha representants de diferents universitats. Hola, bones. Jo soc estudiant d'Educació Infantil a l'Arbel Virsile. Per lo que has dit de la falta de formació, jo crec que sí que ens han format amb altres metodologies de treball, però no en aules multigrau i crec que aquest és el que el, fall, el fallo. Jo per exemple he fet el, un curs que estan fent de l'escola rural però si no fas aquest curs doncs, no, no t'ensenyen que hi ha aquesta possibilitat i, i com la podries treballar, perquè moltes vegades doncs, com que ja saps que, que tindràs alumnes d'un o dos anys barrejats, dos encara t'ho planteges, Eh, busques metodologies alternatives per treballar amb ells, però no barrejant grups i no pensant en activitats que puguin englobar eh, diferents edats. I aquest és el punt que crec que falla. Sí. Bueno, aquest any l'Agera Franco-Oliva participar en les jornades d'escola rural. És veritat, jo parlava a nivell de la formació dels mestres que actualment arriben a les escoles i, i estar a les escoles. D'altra banda, dius si, us, si ensenyen noves metodologies estic d'acord, no? Però com comentava la Laura, també en una aula ordinària de 25 alumnes també hi ha 25 realitats Vull dir que això hauria d'estar impregnat, o els mestres ho hauríem de tenir impregnat. No? Ja no és enfrontar-nos una realitat multigram, sinó tenir en compte que dins d'una aula, sigui com sigui, que hi hagi nens de diferents edats o que tinguin, que hagin nascut en el mateix any, hi ha moltes realitats, venen de contextos molt diferents, i per tant la nostra metodologia ideal és que ens poguessin adaptar a totes aquestes realitats. No? Bé, jo sóc Cotxa Torres, també professora de la universitat i mestre, no? després I pedagoga. per tant a tocar tots els temes que m'interessen. Un és el tema de la formació i, tot i que insistim, no, Potser només, no només en multigrau, sinó com ella comenta, en altres metodologies, jo després vaig als centres i em trobo ja els alumnes treballant, perquè fins i tot ja han aprovat oposicions, i veus que tornen a un aprenentatge tradicional comoditat, no sé per què, no? però em costa a vegades, i gent jove que dius, home, que... No, no, i gent jove que tornen a lo tradicional, sigui amb llibres o sense, perquè a vegades no tenint llibres, no vol dir que, que siguin metodologies actives, participatives, tampoc vol dir, no? I per tant, doncs, bueno, què passa aquí? Tot i això, cada vegada més no veiem que aquestes noves metodologies, des de l'escola nova, que no sé per què, no? A vegades la història s'oblida, tots aquests autors que estudiem a la universitat i que els investiguem i que després anem a veure experiències en altres països a veure què està passant, com ho treballen és com que queden allí a l'arxiu posat i no ens en recordem de què ho podem aplicar no? i algunes coses que heu parlat nosaltres de la motivació, dels interessos de l'alumne Per a finals del segle XIX els pedagogs ja ens ho deien no? i els mestres que, que el més important és l'interès que té l'alumne perquè aprengui perquè, com comentàveu, el que volem és aprendre, l'ésser humà sempre vol aprendre, sempre vol investigar, sempre vol manipular, si no et fan perdre les ganes pel camí, no? i això és molt important. Jo crec que és aquesta la feina de l'escola i, a més a més, la jornada, felicitats per poder acabar no? consolidant aquesta jornada d'avui, que podríeu posar-hi números, no? primera, segona, i esperem que en diferents territoris s'animem a debatre no? aquesta temàtica i convidant també els polítics perquè puguin compartir aquestes iniciatives i inquietuds quan treballem conjuntament formació, diem-ne universitat, si voleu les entitats que estem implicades en, en l'escola, en aquest cas avui en l'escola rural l'observatori d'escola rural que està dins de la Fundació de Montrural, el secretariat el grup interuniversitari les famílies i els mestres és quan aconseguirem coses si anem cadascú a la seva no aconseguirem res i potser ens falta per trobar ja aquest mestre, que el que ha pres realment ho acaba consolidant i aplicant, Crec que ho aconseguirem quan treballem conjuntament. I la última no, quan parlava el, el francès Xavier, no, que comentava el fet que evidentment hi ha un model, hi ha un sistema educatiu que és el que intentem que ens dongui una mica l'orientació de cap a aquesta escola igualitària com a dret i com a deure no? també però dins d'aquest sistema podem treballar de moltes maneres sense saltar-lo sense saltar-se'l, vull dir que podem treballar de moltes maneres dins d'aquest sistema i hem d'anar descobrint fins i tot a cada escola, a cada territori de quina manera podem treballar per realment aquest interès que té el nen des de petit, no el perdi no? i quan arribem adults tampoc el perdem potser Un una a és el monó per la ràtio d'alumnes per professor, no? Uh, mentre aquí, si hi ha nou alumnes i hi ha dos mestres quasi, que es pot fer una educació individualitzada, en canvi a el, les el, grans ciutats la ràtio d'alumnes per aula és realment desbordant, no? Deia Xavier si no hi hagués si, no, si tinguessin diners jo, jo he passat la crisi dintre de l'ensenyament i per exemple a Tarragona hi ha molts instituts que van tirar aules que estaven partides, van tirar-les amb mans de terra i allí n'hi havia dos mestres, n'hi havia un per estudiant mestre no? o sigui que estem dintre d'un món almenys el de la, de la gran ciutat molt massificat en quant a ràdio d'alumnes per, per professor jo crec que el gran avantatge de l'escola rural és aquesta que es pot en un moment determinat el cas per exemple aquest de la masó, de... Quasi, quasi agafar alumne per alumni fer-li una, una educació de biologia. Ara jo també diré que aquí hi ha un xoc quan molts d'aquests alumnes que els han portat per la mà durant molt de temps arriben a l'institut, el xoc és brutal. Allí se'ls integra amb baules, baules de 30-33. Jo, segon debat, he arribat a tindre 38 alumnes. La cosa és brutal i molts d'ells van perduts Hi hauria d'haver, potser, una, una escala més subal que passés de l'escola rural a l'escola ja, d'ensenyaments mitjans, dic jo. No sé. Jo, amb el que ha dit aquest senyor volia dir que eh, sí que també crec que hi ha d'haver un pas entre l'escola d'educació primària a l'institut, però el fet d'haver-hi una atenció individualitzada no vol dir que l'infant no l'hàgim de fer autònom i, per tant, sàpiga aprendre en qualsevol context i sense l'ajuda del mestre. Passa'm un moment. A veure, jo diria una cosa, jo he viscut perquè per part de la meva esposa pràcticament hi ha cinc del món de l'ensenyament. Concretament, un era el cunyat, era mestre d'educació d'EGB i es va passar a la ser professor d'institut, em va dir que aquest any els meus alumnes que han passat els professors que estaven a l'institut no aprovaran el curs i no el van aprovar. Per què és que això? A veure, eh, tornant al model, i el Xavier reclamava que com a escola pública hauríem de tenir una resposta per oferir als ciutadans, les guies, les, guies, les orientacions eh, es van prendre a nivell d'Europa, com és Pla Bolonia, en forma de l'Ors, que, que eren per tots els ensenyaments, i provocaven un canvi important, que era la manera d'enfocar l'ensenyament, de, de portar els alumnes, portant aquests, aquests nens i nenes que seran elements actius del, de, del segle XXI, quan dir que elements actius no em la part productiva, sinó actius en totes les funcions de l'educació, portant aquests alumnes a ser capaços de resoldre problemes, de resoldre situacions de la vida real. Clar, això vol dir parlar d'un aprenentatge per competències. Aquest aprenentatge per competències modifica tota l'estructura que havíem tingut fins ara. Tant des de, de 0-3 fins a la universitat, és a dir, modifica. L'aprenentatge basat en continguts que és el que la majoria dels que som aquí hem tingut, on hi havia una gran quantitat de coneixements que havíem d'assumir per donar resposta d'aquests coneixements, avui dia les noves tecnologies i el món globalitzat porten que qualsevol sigui molt hàbil per adquirir coneixements. El tema és que aquests coneixements que es poden adquirir, com jo els, els transformo per poder resoldre problemes. I a la vida real els problemes no es resolen de forma individual, que es reformen de forma col·lectiva. Per tant, aquests models de, de multigraduació basats en, a més a més, acompanyats de metodologies que, que ajuden a resoldre problemes, que són metodologies globalitzadores, són els models que comencen a tenir, a tenir èxit. L'èxit se pot valorar de moltes maneres. Jo sempre valoro molt l'èxit quan hi ha moltes famílies que volen anar a una escola. He estat director d'una escola durant quasi 20 anys i valoro molt l'èxit quan les famílies volen anar a aquesta escola. I ara s'estan produint fenòmens que a escoles que han optat per aquest tipus de model, escoles públiques, que han optat per aquest tipus de model, i no dic escoles petites, eh, poden ser petites o grans, que han optat per aquest tipus de model, i fins i tot algunes concertades, que han optat per aquest obrir, aquests, uh, fer multigraduació, multi obrir els espais, que els alumnes treballin grans i petits junts amb, amb una part important de l'horari, aquestes escoles tenen èxit, perquè tenen gran demanda. A Barcelona hi ha escoles com els Indians, o escoles com els Encans, que tenen 50 places d'oferta a P3, i han tingut 150 demandes. És a dir a Cambrils hi ha una escola de dos, de dos línies grans que es diu Mas Clariana, que fan multigraduació han agrupat els nens barrejats per la comunicació i són, és una escola de dos línies de 25 nens per aula barregen primer i segons, fan tot un tipus llavors busquen estructures horàries que evidentment hi ha, hi ha uns percentatges de l'horari que sí que hi ha un tipus de, de metodologia més de, de, de facilitar coneixement, però hi ha un gran ventall de l'horari on el treball de resolució de problemes, el, el, els projectes els ambients i tot això això forma banda, clar però no el d'abans, això que s'està tirant endavant ha de garantir que el projecte d'escola estigui per damunt dels interessos particulars del professorat que puguin anar a passar. Hi ha escoles que això ho tenen molt lligat, però n'hi ha moltes que no, i aquest és el problema. Però jo crec que la, la guia del model hi és, com hauria de ser. Vale, demanar paraula al francès, la Tere, la Laura per allà, jo també l'hauria de demanar i com el cap, doncs far-lo. Vale? Eh, una, una mica, jo crec que quan ens trobàvem les ampes, aquest, moltes coses de les que s'han parlat ja les teníem al cap, no? per una banda un sistema educatiu i una, uns polítics que han de fer una política educativa, que la sensació que et dona no? és d'un pollo sincabeza, una mica com explicava la, la Montse, no? de, bueno, eh, això agafarà alguna direcció ferma per un sistema públic, que, no? uns inputs que més o menys són... O sigui, algú vetllarà perquè es compleixi, no? O sigui, dins d'una certa racionalitat global i després cadascú ho aplicarà a la seva escola hi ha dubtes de què això es pugui produir, no? I com a pares, els nostres fills van creixent i llavors la vida passa molt ràpid i no tenim expectatives, o almenys jo no la tinc, de que això es resolgui mentre les meves filles vagin a primària i segurament i secundària i potser qui sap si les seves filles. Aleshores, Dins de l'entorn de l'escola rural, una mica la sensació jo crec que hi havia de fer una trobada com aquesta, de dir, bueno, això, la qualitat i, i el model, una mica, ens hem de treballar i ens hem de resoldre nosaltres, no? Vull dir, abans tu comentaves, ostres, doncs potser a la universitat el tema de les aures multigrau no acaba d'estar i jo estic fent formacions on, no?, o busco altres models, doncs com a mestres, no? Si hi ha mestres realment que tenen una vocació i un interès, trobaran els models i després quan ens trobem In situ no? a la vida real, mentre els nostres fills i fills van creixent. Doncs, posem-nos mans a l'obra perquè puguin disfrutar de totes aquestes coses que tenim al cap perquè l'altre va per llarg. El tema econòmic, una mica que comentava el Francesc Xavi sent daltres doncs, com a pares, ens ha tocat viure empleats batalades. No? Doncs, la comunitat educativa, les famílies també som un suport per això, vull dir, quan hem fet la trobada d'AMPAs doncs, hi havia gent d'una escola de l'Urgell i deia, oh, doncs per pintar, quedem les famílies, pintem l'escola, no? I, bueno, dins de les necessitats econòmiques, com a comunitat educativa podem donar respostes, no? La nostra AMPA no crec que sigui una AMPA tampoc, diguéssim, que es conforma amb la situació estructural, vull dir, crec que tenim clar que s'ha de demanar a l'administració, que a nivell econòmic, que a nivell de, de tenir en compte cada centre públic exigim. No? Però bueno, bé i fet, nosaltres hi ha una realitat, no? que és que hem de donar un contingut i una direcció a les nostres escoles i crec que hem de participar, els mestres i les famílies, per donar-li en aquest temps de vida que compartim. Després ja, cadascú seguirà per on segueixi. Eh, Francesc. Sí, hi ha hagut diferents eh, intervencions que me fan confondir a, a la mateixa idea que, que jo mateix he provocat de parlar sobre la qualitat, perquè efectivament hi ha diferents maneres de complir la llei, perquè hi ha diferents maneres en l'actualitat de desenvolupar projectes educatius, perquè en l'ESER efectivament es treballa el projecte de l'ESER, de però jo no identifico que existeixi, i aquest ha estat la meva experiència personal, un sistema d'assegurament de la qualitat, de sistema. No, la qualitat no l'assegura un mateix, ni individualment com a col·legi, ni col·lectivament com a ZERP, ni com a projecte de col·legi, ni com a projecte de ZERP. La qualitat només l'assegura el contrast extern, aquí i arreu del món. Jo no veig que això sigui funcionant. Per tant, benvinguts siguin els experiments les maneres de fer, la bona voluntat i el treball de tothom, però els resultats són positius, a tant són adequats o no són adequats. Qui contrasta que són adequats? Implantar un sistema de d'assegurament de la qualitat evidentment són recursos que s'han d'incloure en el propi model. Quan tu decideixes com a societat quants recursos hi dediques ja a recurs a i has de dedicar uns recursos a l'execució i uns recursos a la mesura per saber que estàs fent allò que estàs fent. I això no ho estic veient que s'estigui fent. L'inspecció eh? sona... És el paper que ho dius? Mesura. Mesura, mesura eh, consistent a través... I, no, no la mesura i els efectes de la mesura. Aquesta obra, un terreny que no és còmode, que és parlar de les persones per la qualitat del mestre, això sí que és d'honore, però què passa quan no hi ha la qualitat corresponent? I aquest és un problema que la universitat també tenim. No, té, la, té tot el sistema públic. Què passa quan les enquestes d'un professor són sistemàticament negatives? Quins són els mecanismes de treball que tenim? No en tenim perquè, perquè és molt incòmode entrar en aquest terreny que toca les condicions laborals en les que se'ls apropi la feina però els mecanismes d'assegurament de la qualitat han d'assegurar la qualitat. I quan aquesta no és delegable en una persona, perquè no la pot, per les qüestions que sigui, no pot, el sistema ha de preveure els mecanismes perquè això es corregeixi. I això és molt incòmode i no fa. I després, sobre la qüestió de, dels canvis polítics, efectivament, però és que és un reflex macroscòpic del problema microscòpic. Uh, i justament en aquesta es·locució no hi ha un pacte d'Estat sobre educació, no hi ha un pacte d'Estat sobre educació, hi ha un terreny de lluita en l'Estat sobre educació, perquè hi ha ideologies. La educació és un mecanisme de vehiculació d'ideologies i si una societat està fragmentada ideològicament, està fragmentada també en model sanitari, en model educatiu. i això ho vivim com un problema tots. I hem de reclamar que hi hagi un model d'estat per. Eh? Fixeu-vos que estem en campanya electoral permanent i en aquesta campanya electoral permanent ningú parla d'això. Ningú eh? mireu el que surtim per la, el que sobre i a veure quants parlaran de el model educatiu, o dels recursos que pensen dedicar a l'educació. Això és la qüestió. I de fet, en sobre això hauria d'estar basada en l'elecció política que fem, i no sobre qui és més guapo o, o, o qui crida més en els, els mídics. Pregunteu-li als vostres candidats quin és el percentatge del PIB que creuen que haurien de dedicar a l'educació. I els diguin només un número, i amb això sabreu a qui heu de votar. Bueno, jo volia comentar una mica, quan parlàvem del tema de la qualitat i dels models i de les experiències innovadores que van sortint, clar, a mi com a família el que no m'agrada és que, per exemple, si ets vius a un municipi on només hi ha una escola, has d'anar a aquesta escola, llavors segurament jo no puc ni triar el model d'escola que vull, no? perquè haig d'anar amb aquesta escola i punto. Llavors, jo crec que sí que tots tenim clar que el canvi que, que, que s'ha de fer és mm, donar la part important de l'educació a centrar-la en l'alumne. Jo crec que ho tenim tots clar, però encara no, no sabem com portar-ho a terme. Llavors, jo sí que crec que hi ha una revisió del sistema i que des del departament es marqués una mica la línia de com portar a terme aquestes innovacions i que no hagi de ser un bolet als encans, un bolet al Mas Clariana, un bolet a la Mar de -la, la Frau o jo que sé, a un altre lloc. Llavors, aquests bolets a les famílies no ens serveixen per res perquè has de seguir estant a una escola tradicional. Eh? Obren camí però clar, si, si no s'hi posen recursos o no és que clar, no, no, no sé, si tots tenim clar que el centre ha de ser l'alumne posem les eines per fer-ho de forma ràpida, és el que ell deia obre un camí que hem d'esperar 20 anys a que estiguin tots els camis oberts és absurd um, Estic una mica nerviosa, eh, parlar-me un micro uh, jo tenia una pregunta um una mica en aquesta línia, coincideix en aquesta línia de, de, dels anys, no? És a dir, la, la mirada d'aquesta macro em sembla molt interessant i també és necessària, però paral·lelament hi ha la, la mirada jo com a mare, no?, de les meves filles que creixen i, i vull que puguin gaudir també de, de totes aquestes eh, innovacions, o no sé com dir-li, no?, aquesta altra manera de, de treballar a l'aula, no? I, Crec que el tema aquest de forjar un projecte d'escola, un projecte del de, de PEC o el PED és igual, a nivell d'escola o a nivell desert, a mi em sembla que és com en el nivell més micro, no? Eh, eh, crec que és on hi, ha, on hi pot haver més força, no? I, i que es puguin anar casant no? eh, projectes educatius i mestres que eh, que, que se sentin atrets per aquests projectes educatius no? i a l'hora de crear un projecte educatiu tot i que, que és veritat que està bé que aquell projecte es consolidi i no depengui eh, dels mestres entre cometes, eh, el creen persones no? o sigui, no, no podem imaginar jo no puc imaginar, no, no, no sé imaginar un projecte educatiu que no el creïn unes persones concretes no? llavors jo penso que un cop s'ajunten eh, parlo de qualsevol escola no? un cop s'ajunten X persones que tenen la possibilitat de crear un projecte d'escola eh, que seria bonic o jo us pregunto als que teniu més experiència des de la universitat, no tenim cap eina ara actual perquè un cop eh, hi hagi unes persones que puguin crear un projecte educatiu eh, que pot ser doncs, eh, iniciat per uns mestres i jo penso que és molt interessant que puguin participar les famílies que hi hagin en aquella escola per tirar endavant aquest projecte poder anar casant no?, a, a mestres que se sentin atrets perquè estic segura que hi ha projectes i mestres i que falta casar-los i no? llavors jo em pregunto no, o sigui, això ara que parlaves de les presses estructurals no? que no sé molt bé què és no existeix ara mateix cap eina que tinguem per poder no? perquè si una escola té un petit projecte pugui buscar mestres que se sentin atrets per aquell projecte, és que em sembla penso que ha d'existir la manera no? perquè a nivell estructural doncs, ja anirem caminant cap allà, suposo no? però fins que això no arribi, mentrestant Tenim alguna sí. pregunto un Autonomia de centre, pots demanar un mestre per un projecte concret. Va vale. no sé si era algú, sí. bueno, contesta la T.E.R.E. això. Sí, o... bueno, la T.E.R.E. per un projecte eh, hi ha d'haver uns requisits que el centre ha de complir i de moment les E.R.E.S. no ens complen, bueno, o en el cas de la nostra E.R.E.S. per número d'alumnes i número de mestres no entrem en aquest. Ah, no, dels perfils. Això dels perfils és... El departament ha creat, bueno, ja fa uns cursos que crea, no? una sèrie de perfils, ja sigui de te noves tecnologies de, de coneixement... Altres. Que el perfil TAC que coneixem, el perfil lingüístic, que ja pot ser d'anglès de francès o d'altres llengües de tensió a, a, a, a la diversitat hi ha sis o set perfils d'aspectes concrets, I llavors les escoles poden crear places i diuen mira, dins del meu projecte defenso no sé, que l'anglès el vull fer i el medi el vull fer amb anglès etc, etc. per això necessito que aquest mestre de primària li vull crear un perfil un tipus de per, un perfil lingüístic, no? per tant vull que vingui a ocupar aquesta plaça on un mestre que tingui molt de coneixement en anglès i a hagi fet unes formacions concretes que el departament per tenir aquest perfil posa com a, a mínims o com a requisits. L'únic que els centres per demanar aquestes places o crear aquestes places han de complir una sèrie de requisits, entre elles un número d'alumnes, un número de mestres, etc. Nosaltres com a ZER, no entrem en aquest tipus de, de demanacions. 100 alumnes, me sembla. Em sembla que el top per tot. Que passa que tu no et més enllà en sí. sentit de dir, ara, aquest grup d'escoles, o no, aquesta escola té aquest projecte. Administració, o qui si m'has d'enviar un mestre que tingui un perfil que vulgui treballar en aquest projecte. Jo crec que vas per aquí, no? I això jo crec que no hi és. Hi ha alguns països que sí. Però clar, una mica passa el mateix, toques a persones, eh? Aquí llavors tu saps que això funciona per llistes, les llistes tenen uns números i a ti toca-toc, eh? Si t'agrada hi vas i si no, no sé què, no? però no hi és. Això és una cosa que també estem parlant des de la Universitat i des de la Fundació Rural, des del Secretariat, des de la Universitat, per veure com també aquesta formació, que fins i tot diríem que és de més a més, no? Com comentava per aquí la Tània, de, que és alumne d'aquest curs de rural o el màster que tenim també d'Escola Rural amb la UB, eh, podria servir, com es podria utilitzar aquesta formació a favor del professional o del mestre que vol anar en aquest àmbit. És no? clar, estructurar això eh, no, no depèn de nosaltres, nosaltres insistim, nosaltres diem que això serà positiu per l'escola perquè si tu també un mestre que vol treballar en aquest projecte és que funcionarà. No? perquè ja veiem aquest actitud no ve perquè li ha tocat i a sobre volia estar a la ciutat, a prop de casa i no volia estar I, i això encara no hi és suposo que a poc a poc es descobrirà la manera de com es pot valorar aquesta formació també més específica que pot fer el, el professional que vol anar cap a l'àmbit eh, o cap a un projecte determinat ja sigui rural o no, és igual no? sinó que vol anar a treballar en un projecte determinat hi ha països que això ho estan fent Eh, com tenim els nostres polítics que també viatgen molt quan doncs, bueno, esperem també que algun dia vegin l'altre serà el tema econòmic clar, tot són diners al final, eh? al final tot són diners són els que han dit? Són això que deia la directora, creen, creen, creen perfils per exemple, hi ha un perfil dels que han creat enguany que no, això no és per cada any el mateix, eh? però el any han un que és el d'experta de, eh, en metodologies, metodologies globalitzadores ja aquest llliaria molt amb, amb, amb, amb una certa manera. No? Per tant, un professor que pugui acreditaar que està format en aquest tipus de metodologies és susceptible de que pugui ser cridat en les condicions que de ella per, per ocupar una plaça determinada. I aquest professor cridat per ocupar aquesta plaça se salta al sistema de llista ordenada no? i va a fer aquesta tasca. Tant són petits passos cap en aquesta línia. però jo torno una mica al sistema més general, és dirquí també m'volucro com a una universitat. És a dir, en principi qualsevol mestre format a Catalunya hauria de respondre a un model d'escola que és el model d'escola que que, que té unes característiques i per tant no parlaríem tant d'un mestre específic per a escola rural o un mestre específic per escola de ciutat sinó que parlaríem d'un mestre que creu en una manera d'ensenyar de, que es basa en una creença de com aprenen els alumnes o com aprenem les persones en general I llavors aquí aquí està el tema, aquí també s'han involucrat a les universitats s'han involucrat el departament d'ensenyament en què el mestre ha de sortir preparat per donar resposta en aquest model i llavors el problema de si és D un, d un, d un més amunt de la llista baix de la llista és ja, no veidant important, entenem. Yeah. Mm. I que de ja llevava totalment la plantilla, s'encanyeria una part de, yeah. bueno, és això, el problema és, com mateix, és això de mani. És és això. Una cosa que va a partir Jo vaig barat de mestres No. Que els tens Des de desconeixement coneixements que una cosa que hi havia una part de la plantilla que es podia triar. és això. És això, vale. és això. Part és això. En aquesta línia, eh, per complementar el que dèieu, clar, jo crec que és això, que com que el punt de partida és que tots els, tots els estudiants que surten de la universitat, no? la universitat hauria de vetllar perquè sortissin, doncs, amb ganes de treballar, amb ganes de, de posar-se dins d'un projecte educatiu, no? amb ganes de, de diguéssim, de, de, formar, de no deixar de formar-se, amb, amb ganes d'innovar, recometes, eh? perquè estem parlant de l'escola nova, per tant, de recuperar, doncs, eh? de recuperar. Clar, el punt, com que el punt de partida és aquest, es fa molt difícil quan parlem amb l'administració no, perquè parlem directament eh, amb, amb l'administració i ara tenim la sort que la directora d'infantil i primària que és una persona que, que, que aposta i creu per l'escola rural ha sigut mestra d'escola rural vull dir que hi ha, hi ha bona sintonia però és això que el punt de partida ja representa que hauria de ser així doncs, però és veritat que hi ha drama si jo per exemple quan vaig treballar eh, la província de, de Lleida, a l'Azer de, de l'Alt Pallars, m'hi vaig trobar, perquè clar els mestres que s'apunten als serveis territorials de Lleida els hi podia tocar tant la plana com Pirineu, clar, i, i jo tenia gent a l'acer que tenien la família a baix, a Lleida, i estaven a dues i tres hores de casa. Ah, això és un drama, vull dir, això per molt motivat, per molt que t'agradi el projecte, per molt que t'hi vulguis implicar, és un drama i estàs esperant que s'acabi el curs. Clar, aquestes situacions són les que, més extremes, no? són les que s'intenten evitar i ara just ara tot això ja ha canviat no? amb els nous nomenaments, ha canviat una mica. Però... Aquest perfil concret de mestres que siguin capaços, diguéssim, eh, que els motivi, doncs, treballar de forma globalitzada, que visquin la inclusió com un valor, etc. Com que representa que el model de mestre ja hauríem d'anar cap aquí, no? doncs costa molt defensar de que hauria de ser específic, perquè tots haurien de ser així per no bé entenc que ho relacionis amb projectes concrets, eh? per això les escoles de nova creació, moltes de les escoles que estan innovant més innovant, eh? entre cometes, eh? vull dir que estan portant a terra, estan desenvolupant estratègies didàctiques d'aquest tipus i Um, són escoles de nova creació que s'han creat en els últims 10-15 anys Aquest, les, no, les de nova creació com Rellinars per exemple és, és una escola de nova creació què feien? Un projecte d'escola o sigui anem, uh, fem una proposta de mestres que volem que estiguin al claustre comencem, engeguem de zero que començar de zero té coses molt bones que vol dir que ens hem de seure i hem de pensar com volem l'escola això, això és un luxe no? per què? perquè quan entres a una escola nova i tots els estudiants no, ens ho diuen tant de pràctiques com després quan acaben i van a una escola diuen, clar és que tu qui ets per qüestionar el que s'està fent i el que no quan els mestres porten 15 i 20 anys en aquella escola fent allò Mm, clar, el, la possibilitat de tots comencem de zero anem a construir aquesta escola com la volem els que estem aquí sota uns paràmetres generals que marca el departament, evidentment um, això possibilita molt com fer que escoles es transformin diguéssim i vagin en aquesta línia ha de voler, ha de ser, ha de sortir del rostre ha de han de ser els propis mestres els que ho vulguin si no és molt difícil per molt que vingui de dal eh? dir. les derts van ser des de baix, vull dir la, la història ens ho demostra quan es van constituir les ERS va ser la pressió dels propis mestres que es van agrupar i van demanar al departament que volien ser ERS, que no volien ser escoles de segona, que volien tenir també mestres especialistes i es van organitzar i van fer una proposta al departament. Va ser de baix a dalt i les coses funcionen, acostumen a funcionar d'aquesta manera. Dir, ho han de voler els que hi som no? i en aquest cas doncs, el, la, la comunitat educativa però en definitiva els, que, els mestres són els que poden doncs, tenen més capacitat de decisió pel que fa al que porten a terme a l'aula aquesta seria és complex, complex. Vale, ara parlo jo i després tu sí. eh sí. No, jo volia comentar una cosa amb el tema que, que ha anat sortint de projectes innovadors o experiments que abans, quan ha intervingut la Laura o la Conxa, jo crec que ha sortit, vull dir... Estem parlant de mirades educatives que venen de finals del segle XIX, vull dir, que, no estem, que a vegades sembla que estiguem fent uns experiments que ens acabem de treure de sota la màniga, no? A nivell de Catalunya i d'escola rural, doncs, jornades de mestres que es trobaven per veure quina perspectiva pedagògica no podien aplicar, doncs, devem estar prop dels 40 anys, en què s'està plantejant i s'estan qüestionant coses. I, si, I això sí passem per alt doncs, tot el període de la República i una mica anterior. Vull dir que a vegades parlem d'innovació i d'experiments i no sé, no és tan innovador, no? I sí que hi ha referents a nivell de qualitat, una mica també, que potser no coincidirem tant, no? però el Francesc Xavier parla del control extern. No? Vull dir, podem ser prou capaços i, i hauríem de créixer el suficient per fer aquesta avaluació externa amb experiències que ja existeixen, però de manera crítica. A vegades algun dels problemes que ens costa molt ser autocrítics i posar les coses sobre la taula. Mm, I bueno, igual sí que també Una cosa potser aprendre d'alguns projectes és que fan coses que es podrien considerar com deiem, innovadores i potser no són tant, però que tenen la capacitat de mirar-se, revisar-se i veure què és el que està fallant. No? Llavors, després també, només una cosa que havia dit el Robert, que em sembla molt interessant i que vegades, i crec que està present en moltes escoles, és aquest respàs dels alumnes de cicle superior no, a l'institut. Eh, és un tema, jo crec, per sentar-se i per revisar. No? Jo durant un temps doncs, he estat fent de mestre amb, amb alguns d'aquests alumnes, no? no sé com ha estat l'estadística, però aquest 30% de fracàs escolar que hi ha als instituts, no? doncs fent de mestre amb els alumnes rebutjats pel sistema ordinari que en principi havíem de seguir, no? el, el, perquè fins als 17 anys com a mínim l'escolarització és obligatòria. Eh, quan... Posaves a plantejar, des del punt de vista que deia el Laura, que tenim els alumnes i anem a adaptar realment a les necessitats d'aquests alumnes que ens han vingut i al·lunats pel departament, com que tenen necessitats especials. No? Quan un es plantejava un, un certs cert mètodes de treball, et trobaves que alumnes que han fracassat en un sistema, que diguéssim, molt unidireccional del de model educatiu, trigaves cursos a desprendre'ls del tema de que un paper i un llibre em dóna seguretat. O sigui, fins i tot els que han fracassat amb el model d'un paper i un llibre i el mateix per tots, havien de fer un gran esforç per desprendre'ls d'això i poder-te adaptar a les seves necessitats. Llavors, què passa? Que quan veus el tema de les escoles rurals i tal, dius «Home, m -m encara no els teniu prou domesticats amb el tema aquest unidireccional». Doncs penso, ostres, quin luxe, no? Perquè després, quan han passat els anys, costa molt plantejar-se, doncs si aquest sistema no ha servit anem a buscar altres solucions no? llavors, bueno, que és un bon espai ho considero que és un bon moment perquè encara poden aprendre d'altres maneres no? Laura Laura um... Jo veig que el, el, almenys en concret a la Zer al Francolí no? és un moment molt interessant perquè entren dues escoles noves és veritat que no serem una escola nova bé, sí, n'hi haurà una que serà completament nova però com a Zer doncs potser és un moment xulo en aquest sentit de, no, no som en si una escola nova però si un nou, una nova situació, no? No sé com dir-ho i, i d'alguna manera doncs em ve com el desig de, de, de, de poder donar aquest espai de seure, pensar eh, no sé imaginar no? què és el que, el que volem no? i llavors sí que penso que evidentment el cos eh, fort del disseny pedagògic ha de ser de, dels mestres i en aquest cas considero que eh, els que estan fixes, perquè clar el problema de la itinerància és que és un, és un drama realment, no? I llavors jo em pregunto, un, un cop a eh, aquests mestres que hi haurà fixes de cara no? a partir de l'any que ve que podran o mm, intentaran o podran, o si volen, podran eh, repensar-se o veure quina identitat de zero volen, no? Si realment els concedeix consolidar alguna cosa, doncs igual és qüestió de juntar-nos amb la comunitat educativa i buscar inventar-nos maneres per anar a l'administració i exigir que volem que a l'escola s'hi acostin mestres, que se sentin afins al que s'hagi creat, no? Perquè Sí que penso que a nivell macro eh, pues, ha de fer el seu camí, perquè això seria una cosa extensible a totes les escoles de Catalunya, però jo com a mare doncs, tinc ganes de, de, no sé si ho aconseguiré viure, però almenys intentar-ho no? amb els anys que jo formaré part d'aquesta escola. No? I perquè això eh, pugui ser una possible realitat, crec que espais de debat, no? siguin a un nivell de jornades a Lo Macro, siguin a, a nivell d'AZER, no? de buscar espais on la comunitat puguem reflexionar en aquest sentit, doncs ens pot ajudar no? a dir, pues, ostres, doncs quan l'AZER s'hagi constituït, que ara mateix és un, és un imaginari, no? perquè com a ZER encara no estem les quatre escoles, no? doncs podem, no? primer els mestres, no? com a mestres doncs fixes que, que, es, que es comparteixin, que puguin tenir aquests espais no? per, per reflexionar, per compartir, veure quin projecte com ho volen i després somar-nos les famílies no? aportant la nostra part i ajudant això a dir, ostres, doncs, un cop tinguem una cosa una mica sòlida, no cal que sigui super sòlida, perquè els dubtes sempre formaran part i, i han de formar part de, del quotidià, però dir, ostres, ara ja tenim una mínima seguretat, en quina escola volem i desitgem, doncs, anem a demanar a l'administració que ens doni eines, no d'aquí 20 anys, ara, per poder tenir mestres, perquè jo crec que dintre d'un mateix marc pedagògic i teòric global i poden existir moltes realitats que s'encaixin en aquest model global. Que jo entenc una mica que té a veure amb el que parlava el Xavier, amb no? un model d'escola de pública, però dintre d'aquest mateix model hi poden existir moltes particularitats i moltes maneres diferents de fer-ho. No? I llavors a la FAI dir que bueno, doncs volem mestres que encaixin en aquest projecte. No? Perquè quin sentit té que hi hagi projectes i mestres per a i sueltos, i projectes que els hi falten, mestres que vulguin en aquests projectes i buscar maneres que es pugui resoldre ara. No? No, jo a mi no sé on acudeix cap, ara mateix, no? però que si tenim espais per seure i pensar-ho, doncs potser trobem idees, no? Sí. L'esert del Solsonès, per exemple, és un, és un bon exemple de fa anys i panys. Són, si no m'equivoco, vuit escoles, vuit ha, van arribar a ser nou... Um, és, és un desert que té un projecte educatiu de fa més de 20 anys sòlid i compacte però perquè no hi ha hagut això mobilitat no hi ha hagut mobilitat del professorat o n'hi ha hagut però però poca i el, i el model d'esert és, és tan fort que realment nosaltres amb els estudiants sempre anem a visitar-la perquè és, és un goll sentir parlar als mestres de, de tot l'esert no? i compartir fent una tarda així de, de conversa i de que puguin fer preguntes i, i és un exemple. És, tota la comarca dels Forçoners hi ha un esert. Totes són de totes les escoles de la mateixa ZER. Hi ha uns sentiments, eh, molt, molt forts, i això potser és el que el motor. Ara esteu al principi. Ara... Està de oh, camí. Mi... Sí, sí. sí. una mica que a part de la mobilitat, amb els últims anys també les eren francolí era quatre escoles que la conformaven Vallmoll el Milà, bons bueno, pocs de Vallmoll i el Milà. La Masó i Pica-Moixons, que a es va fer gran i s'ha fet unitària. Dir que a part de la mobilitat de mestres també hi ha hagut mobilitat de pobles i, i, i molts canvis, no? que, que agafeu en positiu i també agafeu positiu aquesta nova incorporació d'aquestes dues escoles. Refereixo que hi ha hagut canvis en els últims anys, a més a més de la mobilitat. Vale, no sé, yo crec que ara ja estem fastonats parlant una mica els mateixos. Sí. I ja i ja quasi que és com l'hora de acabar. Llavors si us sembla bé, no sé si algú vol tancar d'alguna manera, podem anar al vermut i anar parlant qui vulgui i qui no, doncs pues que menjar. I escolte el Xavi que tocarà ara i que és molt recomanable. Llavors no sé, si algú vol dir algo, ¿no? Da, doncs, Espera, bueno. Nosaltres des de l'equip docent de l'Esdra el Francolí volem agrair a totes les persones que heu col·laborat des de, la, des de, de totes les personalitats que heu vingut, no? la Conxa, el Joan, el doctor Francesc i totes les quatre ampes que heu col·laborat perquè una jornada com avui sigui el primer moment de trobada i esperem que no sigui l'últim no? de l'Esdra el Francolí. Gràcies. Don, s'ha, podem anar a la fora.